Välkomna till avsnitt 76 med Sveriges gladaste podcast Game Over med mig Babaa och mig Ultrafail. Sitter vi här i studion igen? Det gör vi. Det är härligt att vara tillbaka. Ja, det är alltid en sån fin och fantastisk känsla när man kommer in i studion. Ja, ja, det är verkligen verkligen härligt att komma hit och äv även fast vi nu har varit tagit en liten paus ifrån studion och varit och ätit och andra sådana saker så när man kommer tillbaka så kommer man in i den här goda härliga känslan igen. Ja, je man, det det det är en vä väldigt speciell feeling över studion. Ja, verkligen, verkligen. Men vi är ju inte här för att prata om studion som vi sitter egentligen. Nej, vi är ju här för att prata spel. Ja, precis, Så att vi hoppar väl direkt in i det. Ja, jag tänkte att jag skulle nämna en sak bara lite snabbt innan vi går in på våra riktiga spel som vi brukar kalla det. Mm. Eh, jag ville bara göra en liten liten shout out där att jag har ju börjat spela Final Fantasy 14. Eh mm. Final Fantasy MMORPG:t. Precis, precis. Och eh är, är är man sugen på att spela det som ny spelare eller som gammal spelare så behöver jag all hjälp jag kan få. <laughs> <laughs> så det det är bara bara hojta till så, så om ni vill spela Final Fantasy med mig så vill jag ha spelare mer. Det låter ju jättebra. Och när vi ändå är inne och gör lite shoutout så där då så kan vi faktiskt göra en shoutout till att vi eh, avsnittet som vi pratade om i två avsnitt här om Pens of Gaming. Och vi faktiskt släpps nu. Ja, precis. Där vi är med eh där vi är med Manuel och pratar om om spelåret 2021. Ja, ju men och vi tar även upp lite saker från förra gången vi gästade honom under 2020. Precis, precis. Så att det får ni ju absolut sticka och titta in och sedan så fortsätter vi med men vad vi skulle prata om? Nej, för jag bara för att vi är inne i den här goa shoutout ja. starten här. Så så förra avsnittet så berättade ju Vilita snabbt om extra liv och deras stream. Precis, precis. Det är ju faktiskt idag när vi spelar in och släpper det här avsnittet som dance streamen är. Ja. Så har ni ingenting för er ikväll så kika in 19.00 på deras stream. Ja. Kanonbra. Nu, nu kan vi hoppa över till spel. Nu hoppar vi hoppar över till spel. Nu det har ju varit spelrelaterat i tid så också så att absolut. det är inte så men, men vi hoppar över till spel och jag eh, tänkte den här veckan prata om Assassin's Creed Odyssey som jag spelar för ett tag sen. Jo, oh, vad roligt. Ja. Eh, det är ju satt i antika i antika Rom under det eh peloponnesiska kriget som är ett kriget mellan Aten och Sparta, de spartanerna. Och Spelet börjar med att du faktiskt spelar som som Leonidas, den här berömda spartanen då som slåss mot persierna. Och då får du eh du börjar själva spelet på ett slagfält och du får en snabb tutorial i hur combat fungerar och andra sådana saker och du kommer sedan efter hela den här början då ut i den riktiga världen eh där du får träffa Leila Hansen och Victoria Bibbo som är forskarna som håller på med det här Animus-projektet då som är hela vad ska man säga framing deviceen för hela Assassin's Creed-serien. Ja, i man. Det är ju den som man gör att man så kallat kommer tillbaka i tiden då. Precis, precis. Så vi förträffar dem och när du går in i den här i Animus-maskinen då så får du du får välja lite svår, ja men svårighetsgrad och lite andra såna här saker. Du får välja mellan guided mode och exploration mode. Guided mode så för du hjälp med att veta vart du ska gå och såna saker och exploration mode är så som sättet ja om man ska säga spelet är menat att upplevas så som de designade runt då där du får utforska allting själv som ett riktigt exploration spel. Sedan efter det så får du också välja main karaktär för i det här spelet får du välja antingen en manlig eh Alexios eller en kvinnliga Cassandra. Det finns egentligen ingen större skillnad på vem du väljer förutom att det ena är en kvinna och andra är en man då. Lite mer så här vad vad, vad du själv känner för och lite mer RP-känsla. Precis, precis. Så du du får helt enkelt välja välja själv vilken av de här karaktärerna som du mest vill spendera kanske ja, vad ska 60 timmar eller 30 timmar ja. som spelet tar att spela liksom. <laughs> ehm ja, i alla fall hela spelet utspelar sig som sagt under en viss en viss period där Aten och Sparta krigar mot varandra. Eh, när du börjar spelet på riktigt så så finner du dig själv på ön Kaffalonia som är ett slags uppvärmningsområde kan man säga. Det är det tutorial området. Du får lära dig allting om hur själva spelet fungerar och sådana saker. Så du får ganska snabbt får du lite börjar börjar få sån här dialogval som kommer påverka lite grann i omvärlden på på både sedda och osedda sätt. Så sätt liksom saker som blir väldigt uppenbara på hur du direkt påverkar dem men sedan också saker då som kanske inte alls är lika uppenbara på hur hur hur vad du väljer i de här olika konversationerna och hur det påverkar själva spelet. Men sedan så är du på den här ön du får lära dig spelet, du får lära dig om mercenaries. Du är en mercenary eller en mystios som som det också heter. Och det är alltså ja, du du tar uppdrag för pengar. Och det är, det är så som som uppdragssystemet i själva spelet fungerar. Du får också lära dig hur kartan fungerar, du får lära dig använda din din örn som du har med dig Ikaros som du använder för att spana in olika områden och andra sådana saker då du får lära dig om synchronization points som är ehm när du tar dig till den här synchronization pointen och sen så klättrar du längst upp på en sak och så står du och liksom tittar ut över jättefin vista. Och när du har gjort det då så får du då då får du poäng på kartan kan man säga. Ja, jo man, det är ju den delen de har bland annat eh, ta tagit från Assassin's Creed och även eh, nyttjat i Phoenix. Precis. Eh du gör ju samma sak, du klättrar upp på, på ett ställe och så surveyar du hela arean och så kan du markera lite roligare points och sånt. Precis. Jag gillar det systemet i eh, open world spel. Ja, jag med. Jag tycker om det. Eh sedan så efter det så får du också självklart lära dig om de olika typerna av quests som finns och det finns massa olika typer av quests i det här. Som du har liksom Odyssey som är ditt main main story kan man säga. Och sedan så har du special quests, du har karaktärsquestsar som är bundna till vissa karaktärer, du har vælge quests som påverkas av hur kriget går fram och tillbaka och såna här saker. Och bounties som är någonting som är som är hur hur du kan liksom om om du gör begår ett brott så så får du får du en bounty på ditt huvud, så att det vill säga om du mördar någon då får du en bounty på ditt huvud och antingen då så kommer andra mystios och attackera dig och jaga dig hela tiden. Och de är ganska starka de här de här andra mystiosen oftast. Så att det vill du kanske inte alltid ha och du vill kanske inte heller att folk är arga på dig in så fort du kommer in i en stad heller. Eh så att det går att betala av sina bounties så att du inte har det här bounty systemet på dig. Man kan säga att det fungerar lite som i men jamla get jag spelar när du får liksom en en stjärna på dig eller du har polis poliser efter dig. Ja, jo man, ja jo man mm. och ju, ju mer du får desto större är hotet som kommer efter dig. Precis, precis. Men det är roligt. Och på det här sättet då så att om du har fem stycken stjärnor kan man säga då bara för att göra det lättare så så får du ehm då får du väldigt mycket folk emot dig medans om du har en emot dig så kanske det inte är alls lika ehm så men men det kostar ju också mer pengar och blir av med stora när när folk, när du har gjort stora brott liksom. När låter det till gå för länge. Så att det jag gjorde hela tiden i stort sett var att ta göra av, avbetala för att det är det är så värt. Ja, i man. Så att eh även fast man försöker ju snika så mycket som möjligt också så att inte folk ska se igen så att du inte ska få de här bountysarna på dig vilket gör att du du får ännu en anledning till, till att vilja vara lite extra snikig då i det här assassins spelet då. Ja, men då blir ju man inte påkommen och då antar jag då blir man heller inte efterlyst. Nej, men precis, precis. Och det här spelet fortsätter ju på på Origins sättet att spela spelet på kan man säga. Eh och Origins sättet att spela spelet är ju lite mer inriktat på att du faktiskt kan sloss och inte bara behöver vara en lönnmördare utan du kan springa runt och ha slagsmål med massa fiender samtidigt också. Vill man så kan man röja lite extra. Precis, ibland så måste man göra det till och med för att folk kommer på dig och det är stora mycket folk liksom. Eh En annan sak som är kul med det här spelet är ju att eftersom det är lite mer åt det här hållet då så är det ju också mer mer olika typer av vapen du kan använda. Så du kan använda svärd, du kan använda daggers, du kan använda heavy blunt som som är liksom stora klubbor och såna saker, hammare och Jag andra grejer. Jag tänkte precis komma åt det. Kan man ha hammare? Det kan man absolut ha, det kan man absolut ha. Eh, heavy bladed som är lite mer liksom halberder och andra såna eh stora vapen, staffs, spears och sedan bågar med en massa olika typer av pilar som du har vanliga pilar, giftpilar, eldpilar, explosiva pilar, dödspilar. Ja, du, du du har ett helt set av rambopilar. Ja, precis. Precis så. Eh och sen så har du en Blacksmith också då som där du kan köpa vapen, du kan sälja vapen, du kan uppgradera vapen som du redan har som du kanske gillar. Eh och du kan sätta på engravings som är liksom, ja men special status grejer på dem. Ja, lite magic effect. Ja, men lite så. Ja, jo man. Eh, de här de här engravingsarna då, de kan du få genom att leta upp något, någonting som kallas för ostråkade documents som är eh de de är liksom inte utmarkerade på världskartan eller såna saker som nästan allt annat är. Utan de här måste du hitta en sak på kartan, läsa på instruktionerna på den här grejen. Det är liksom som en stentavlett kan man säga. Och på den här så står det liksom en ledtråd om vart det här engravingen kan finnas. Så måste du liksom som typ som en skattjakt hitta dem. Sånt är allt roligt. Jättekul. Svårt, väldigt svårt i vissa lägen, men väldigt <laughs> roligt är det. Eh sen så har du lite olika abilityträd som du kan lära dig olika saker i och där har du då Hunter som som är mer åt pilbåge hållet och andra sådana saker och där kan du lära dig Devastating Shot som är en av de sakerna som jag skulle tipsa om att är det man en av de sakerna man vill lära sig först. Men det du vill lära dig absolut först är från Warrior-trädet och där är det mer liksom melee attacker och andra sådana saker, men där finns det en sak som heter Second Wind, vilket gör att du kan använda lite av de här eh eh specialpoängen som du samlar när du när du slåss då för att om du skulle dö så kan du komma tillbaka istället för att bara ständigt dö med en gång. Ja, okej. Okay. Den är väldigt väldigt användbar. Den Blir vill det du ha den bästa du... säkerhet så där. Precis, den vill man ha så fort som möjligt i det här spelet. Nej, men det låter som en sån grej. Eh <laughs> och sedan så har du assassin trädet då så självklart. Eh och där skulle jag då tipsa om rush assassination assassination som en sak och väljer ganska tidigt där och det är helt enkelt att du kan då göra eh fler assassinations på samma assassination. Så att du säger att du hoppar upp ifrån ner på en snubbe så kan du då gö göra den tjejnad till att döda snubben brevid innan han hinner upptäcka dig. Ah, nice. Nice. Nej, ni vet hur det kom till Assassin's Creed. För jag vet det... att jag jag har ju inte spelat Assassin's Creed spelen så mycket. Jag är ju mest Nej mest knowledge jag har är vad jag har fått höra och min egna personliga knowledge ifrån ettan. Precis precis. Och och då kunde ju du om du gjorde det så så tog ju du bara en. Precis. Jag tror att det här eh kom lite ganska tillsammans med med Origin alltså det för, förra spelet innan det här spelet kom. Ja ah, okej, okay. ja Emma. Eh det är den känslan jag får i alla fall på det. Men men jag har inte heller spelat så mycket av Assassin's Creed spel. Senaste spelet jag Assassin's Creed spelade jag spelade bara Black Flags eh innan det. Och då så kunde man inte göra så. Då kunde man inte göra så vad okay. jag kan komma ihåg. Ja, himla. Eh sedan så efter att man kommit till level 50 så börjar man på mastery istället utöver de här då så att då kan du efter det så kan du lägga till massa olika extra saker efter det när Var du vart assassin så länge så att du klassat som en mästare? Ja men precis, precis. Eh själva spelet börjar på så sagt på riktigt, riktigt egentligen efter att du kommer från den här ön i början då. Och det gör du genom att en en person som du räddar som heter ba Barnaba ge dig sitt skepp. Han han gör dig till kapten för sitt skepp helt enkelt. Ja, men det låter lite som att de kör med samma tutorial variant som till exempel eh sälldade. Mm lite så. Du du får börja på den här ön och innan du du får gliden så så är det fortfarande tutorial egentligen kan man säga. Precis. Ja, mannen. Och innan du får båten här då så så så är du på den här ön och då efter att du får båten så får du också då självklart lära dig om båten och skeppstrider. Ah. Eh och ship battles tycker jag var jättekulare det här spelet. Och det du kan göra då är att du har eh, båg, bågskytte för att attackera med, du har spjutkastare för att, att kunna attackera med och du kan också rama båtar. Ja, mannen. Eh vilket också vill göra att du du vill uppgradera ditt skepp så du vill uppgradera hallet på ditt skepp för att då kan du tåla mer såna rams rams om du uppgraderar rammen så ramar du hårdare hallet det, ja det det är skrov på svenska va Precis skrov heter jag var på svenska Ja vad funkar du fundera för jag det är så sölar man använder det ordet ja, Absolut absolut <laughs> sedan så har vi en också då eh crew armor så att din crew kan stå emot mer eh för att när du har eh, fått ner det andra skeppet kan man säga eh så att de skepp skeppslivet tar slut Jajamän. då bordar du skeppet och måste ta hand om och hoppa crew med dig över och slåss där om också. Ja, det är häftigt. Ehm och sedan så kan du också sätta på en en stor eld som du kan tända eld på dina pilar och dina spjutmän när du kastar då. Ja, ja, ja. Ehm och sedan så kan du även få special tenants, det vill säga eh folk som du träffar på olika uppdrag som eh kanske när du har nått slutet av deras quest kedja kan du säga men Håll inte på med det här. Häng med mig i ditt skäpp istället. Så lovar jag att du får ett bättre liv. Var hon dåre på mitt skäpp? Precis. Och så kan så kommer de med och så kan kan du använda dem som special talent så du gör, får de du får göra om olika special effekter. Ja, mm ungefär som här engravingsanna på vapnar då. Ja. Fåten för... får lite magic effects. Precis, precis. <laughs> eh själva själva spelet då går i, i början ut på din motivation att fortsätta å, att åka ut ifrån den här ön då är för att du får reda på att din eh din fara är i närheten och du du är väldigt arg på din pappa. Ja I, i början av det här spelet för att din pappa har förrått din familj kan du tycker du eh medans din pappa tycker att det är du som har förrått familjen och sådana saker och och det det ja står står det mest sitt sätt så är det det det, det är en bra hook liksom så. Däremot tycker jag att folk får få upp, upp käcka det här själva och sätta sin egna moraliska implikationer på <laughs> på det här. Eh därför då också då självklart eh, ett ett av de här valen är eh, när du hittar din far är att du också får reda på att det finns en sak som kallas för The Cult of Cosmos. Och där finner du resten utav din motivation för att eh, kulten av Cosmos verkar inte bara vilja ta över världen utan de vill de har också gärntvättat din syster/bror brodern på ja, vad på du valde i början då? Är, är, är du den kvinnliga så har du en bror, är äh, du den manliga så, så så har du en syster. Precis. Ah, okay. ja, Och du trodde att den här den här brodern eller systern då var död. Och eh vi det visade sig att det är de inte men de har blivit järntvättade utav den här kulten så att ditt nya uppdrag blir att stoppa kulten, försöka få ut din ditt, ditt syskon ur kulten och samtidigt också rädda din mamma som då har fått reda på och lever fortfarande också. Ja, ja men det är lite plott där. Det är lite plott och det är det den tar lite olika twists and turns så vid något tillfälle eh i ser jag kan säga att vid något tillfälle i den här så hade man lite så här jag hade lite så här bara liksom ja men den här kulten är den så är den så illa egentligen från början. Eh det är ju liksom bara okej okay, de vill ta över världen det är ju ganska illa och sådana saker men sedan Ja det beror väl på vad du har tänkt göra med världen och hur du tar över den. Pre Precis. Antar jag. Ja men och de verkar ju köra hyfsat eh snälla saker men allt efter som man gräver lite så här djupare i det här så kom det ett ett tillfälle i i spelet där jag bara tyckte att nej de ska dö. Alla varenda <laughs> en av dem. De ska veck. Varenda en. De förtjänar inte att leva. Okej okay, eh, det vart en så stor förändring på dem alltså. Jajamänsan. Ja, eh det var verkligen jag bara kände Eh jag jag tror det var ju alltså självklart det är ju det som spelet har skulpterats för att du ska få den här känslan. Ja ja. <laughs> eh Men det är roligt att höra att han ger den känslan också. Absolut och det var, nej det var häftigt. Jag gillar det. Jag gillar det. Eh sedan så pratade ju hela tiden om det här eh, Peloponnesiska kriget också då. Och det spelar ju också in i hela själva main storyn eftersom eh du har ju de här två sidorna då, eh Aten och Sparta. Och eh du är en spartan egentligen. Du föddes i, i som en spartan men blev liksom nedkastad för ett berg och lyckades överleva på något sätt. Ah, du vad var det för fel på dig? Nej, eh, det var inget fel på dig. Det Varför kastade de det då? Nej, eh, det finns storyanledning eller till Jag spoilar inte om andra. Ord. Precis, precis. Ajojoman, <laughs> <laughs> ajojoman. Eh, men du du du överlever och eh, För det var väl ändå en grej mm. spartanerna gjorde med eh, barn som de ansåg inte Nej, ja, precis, <laughs> därför, där. det därför mer därför mer är på något sätt. Ja. Eh och det det är inte så i det här fallet utan det är någonting det är någonting som har hänt. Ja, i man. Eh och du men du överlevde det här i alla fall och så att du har ju du har ju fortfarande liksom spartanska värden för du är ändå hyfsat gammal när det händer. Så du är fortfarande liksom såna världen som du tror på liksom de här krigen och alla såna saker men samtidigt du har de spartanska grunderna pr fortfarande. Precis, men samtidigt så har du också växt upp i en atensk liksom eravärld så att du har liksom du går du är lite konflikterad mellan de här så att det det grejen är att det du får göra är att varje område är indelat eller hela kartan är indelad i olika områden och varje område ägs utav olika fraktioner vissa ägs utav de blåa som är atenarna och vissa ägs utav de röda som är spartanerna då. Och Eh när du går runt i de här ställena då så kan du eh gå till olika ruins, ports och strong, strongholds där de har liksom sin sina baser kan man säga. Och eh har i allfall folk där gör förstöra lite inför liksom krigsgrejer på på vardera sida. Och när du har gjort det tillräckligt mycket så kan du hitta en ledare och när du har tagit hand om den här ledaren på lömnära ledaren då så kan man starta battles kan man säga. Alltså krig, ett krig mellan de här två olika fraktionerna och då kan du välja vilken sida du går med. Antingen ska du gå med sidan som försvarar, som är lite lättare för att de har lite bättre styrka, men du kan också välja då och gå gå på gå med på sidan som attackerar och det blir lite svårare men du får mer rewards. Så att eh, man får en liksom ja, du du får välja vilken sida du vill stå på. Jag valde att eh, inte alliera mig med någon av sidorna egentligen utan tog den eh, tog varje gång som det var en eh, battle så bestämde jag mig för att ta den sidan som var i underläge varje gång. Ja okej. Okay. Varför jag skulle få mer rewards. Ja, men. Vi var lite neutral mitt i kriget kan man säga. Ja. Så att jag började försökte jag hålla mig genom genom hela storylinen också att försöka hålla mig på att göra det jag tyckte var det rätta oavsett vilken av sidorna som gjorde det. Ja, men ja, men det är lite roligt. Så därför kunde man liksom lite nästan lite rollspela i själva kriget också. Vi gick också gjorde det väldigt intressant och roligt. Och och sedan så tycker jag att de här eh, Battlefield-striderna var ganska coola också där du liksom du måste skyndare och slåss mot eh, olika ledare och andra såna saker och sedan så kommer det en annan, missade jag själv Lone Bounty Hunter som du måste ta hand om samtidigt som andra folk stå, försöker slå på dig också. Det var ett rätt coolt system. Ja, i man. Eh och jag tyckte om det väldigt mycket. Eh jag var inte så för, så förtjust i Assassin's Creed Origins, men Assassin's Creed Odyssey fast när jag verkligen verkligen hårt för. Eh det har väl också kanske att göra med att jag är väldigt kär i den här antika Grekland och antika äh, vetet grekisk mytologi och andra såna här saker och som gör, blir refererat många gånger i i själva spelet då. Det det har jag förstått lite när jag har jag får ju alltid eh vad heter det olika Assassin's Creed titlar rekommenderar att du borde spela de här, du borde testa de här. Mm. Eh och så pratar jag med med de här riktiga eh Assassin's Creed-fansen och jag förklarar varför jag inte gillar Assassin's Creed mm. och då brukar jag få förklaringen att alla Assassin's Creed-spel är inte för alla spelare. Nej, utan att välj istället ett av de som passar din fantasy eller din Och dan dan eran du gillar. Precis, så de precis. flesta brukar säga till mig att jag borde spela Assassin's Creed Black Flag ja. eftersom jag är så förtjuyst i piratbåtar och båtstrider och såna saker då. Dämen. Ja, och och oddsen då är ju din. Ja, tänker. Ja, precis precis. Och jag fick ju också lite botstrider och såna saker så att jag, ja, jag är ganska nöjd. <laughs> eh jag är ju så att det här har gjort mig väldigt sugen på att spela det senaste som kom ut nu, Valhalla. Ja, i man. Ja men det kan jag ju faktiskt erkänna att jag också är väldigt sugen på, men det är ju också för att jag jag har ju alltid haft intresset av nordisk mytologi. Precis, precis. Så att de går liksom från ena intresset som har varit för mig då som har varit eh antik eh antik Grekland eh till vikingatiden som också eh, och eh, liksom viking mytologi eller nordisk mytologi då som är ett annat stort intresse som jag har ja, haft, liksom när jag växte upp. Så, så det, det blir... kanske blir ännu ett as hässins Creed-spel hos Ultrafetch. Det är inte alls en omedelighet faktiskt. Ganska ja, ska, ska, ska jag säga. Eh och det är mung för det jag har säga, har att säga om spelet. Jag jag hade kunnat prata jätte jätte jättemycket om storyn men jag tyckte att han var så bra skriven så jag vill inte spoilera någonting. Nej, det är en så man ska uppleva själv. Precis, just eftersom det blir så mycket att man vill man valen gör så mycket i ja. spelet. Men är det även en sån story som ändras beroende på dina val? Eh, vissa av valen definitivt. Då då har ju det lite omspelningsvärde också då. Ja, jamsan. Så att eh efter att jag har spelat färdigt det så spelar det jag ju med eh, då spelar jag med Alexios. Sen så börjar jag spela om det igen på en svårare svårighetsgrad med eh, med eh Cassandra. Jajamans. Som är systern då. Eh för att först och främst vill jag se ifall det var någon större skillnad på på att spela med vilken av karaktärerna. Det var det inte. Men eh däremot så finns det andra val som eh, leder till olika saker eh, senare i spelet. Då måste jag ju fråga en sak nu då på din eh, nya genomspelning. Mm. Har du valt en sida <laughs> den här gången? Ja, den den eh, den här gången så valde jag Sparta hela vägen. Ah? Ja? Okej. Okay. Nice, nice. Så att det blev en eh, automatiskt sätt då så blev det kändes det som att jag tog valet att ta en brutalare väg av någon anledning ja. men, det, men det kändes mer Det är väl inte inte helt fel att Spartans var lite kända för brutalitet också. Precis precis. <laughs> så att nej det Nej, det var spännande så du har ju gjort massa andra olika val då som jag inte gjorde i första och jag, vissa saker förändras faktiskt en hel del. Ja men det är roligt. Ehm, ja. Nej, men det jag säger inte men så. Jag säger inte men så, så så om det är någon som har spelat det och vill prata mer med mig om det så är det bara att skriva till oss på olika sociala medier då. Ja, precis. Det lättast att få tag i oss kan ju vi faktiskt säga är antingen via Facebook Messenger på Game Over mm. eller via Instagram Game Over. Ja, jamensen. Instagram framförallt så det, det, det är det lättast. Det är där vi är som aktiva, va? Precis. Ja. Och, det är det och sen är, se är det vi, vi har ju försökt dela upp det lite. Så Ultrafail har mer koll på twittern. Mm. Jag har mer koll på faceboken och vi har gemensam koll på instagrammen. Precis, och därför är vi ju båda mer aktiva på instagrammen så. Precis. <laughs> så prata jättegärna med, med oss på på alla medier. Jajamänsan, jajamänsan. Men ja, med det då så är väl det ganska lägligt att jag hoppar in med mitt spel då. Absolut. Speciellt nu då när du har börjat prata lite där om vikingar. Jajamän, ja jamän. Det är ju nämligen Valhall jag vill prata om. Precis, precis. Det här nya stortiteln. Ja, precis, precis och det är ju jätteroligt för som vi nämnt då så idag så släpps ju avsnittet när vi gästar Pants of Gaming. Ja. Och i det avsnittet så säger ju jag att jag tror att det här kommer bli ett av årets stora spel. Ja, men och och vi gjorde ju dan inspelningen innan spelet släpptes. Ja. Och redan efter efter en vecka efter, efter inspelningen så visade det sig att oj vad rätt jag hade de har redan sålt en miljon Precis. och och nu är de redan uppe i i över 2 miljoner eh sålda titlar är helt helt otroligt. Ja det det tog ju världen med en storm, det är nämligen så att det är en liten svensk studio från Sjöde Iron Gate Studios AB. Ja. som har som är en femmanna studio som då har släppt eh, sitt första spel i den här studion, Valheim. Ja. Och det är ett eh, survival eh, open world. Mm eh uh, en till 10 spelare co-op i en vikinga/fantasyvärld. Och uh, det är det är fantastiskt kul. Ja. Uh -huh. <laughs> det är, grejen att jag vill prata om det. Men jag vill inte spoilera för att känslan jag har fått än så länge i det är att det är jättekul att upptäcka saker själv i det här spelet. Ja. Det är en sak som jag inte har fått upptäcka än vilket är jättekonstigt för alla andra har fått upptäcka det. Mm. Så här det, det kommer vara ett par spoilers, men jag ska försöka hålla det så spoilerfritt jag kan. Men det finns uh, Oden. Ja. Guden. Ja. Finns med i spelet. Jaha. Mer än så tänker jag inte säga, men jag har inte sett Oden. Ja, ah, okej. Okay. Men många av mina vänner har sett Oden. Okej. Okay. Ja, och det det stör mig. Och men jag tänker inte säga hur man ser han var man ser han eller något sånt, men Nej. han finns där ute. Mm. Gör han. Helt enkelt. Ja, det är det någonting för för folk som ändå har spelat det här spelet men inte kanske inte har visst om det här ens en gång? Precis. Har någonting att se fram emot där. Exakt. Att hålla ut skit efter. Så som sagt, det är ett online co-op survival går att spela hela spelet ensam, men är rekommenderat att spelas ihop med vänner. Du kan ha eh din egna värld som du startar på din dator och dina vänner kan logga in i din värld. Ja. Och spela ihop med dig. Eller så kan du hyra till exempel en dedikerad server mm. så alla kan hoppa in även när du inte är online då. Ja ja, ja. Ja. Och sen funkade även så att du kan flytta din gubbe mellan världarna och allting du har på din gubbe följer med. Så jag kan ju spela på min single player värld och sedan hoppa in på en kompis värld med dan gubben jag har haft i single playen då. Ja ja, okay. fortsätta i den världen och sen hoppa tillbaks med dan gubben till min egna single player och fortfarande har de grejerna jag fick nytt då i den världen. Ja. Så länge jag inte har kastat bort dem har allting i mitt inventory behåller jag. Precis. Och även alla skill så såna saker då. Var går spelet ut på? Det är en väldigt bra fråga som väldigt många undrar antar jag. Och <laughs> jag undrar väl lite det också. Nej men det det är väldigt det är ett väldigt fritt spel är det. Ehm du lever i den här världen, du du utforskar väldigt mycket. Det finns lite story i den om om om jag förstått det hela rätt. Eh du du upptäcker saker, du du bygger det är ju det jag har fastnat för. Det fastnar ju jag ju i i alla survivalspel jag spelar där de har en bra byggmekanik då fastnar ju jag väldigt hårt i att bygga. Det är ju samma problem jag har i Ark. Jag jag hade ju klarat av survival spelen och avslutat dem så mycket snabbare om det inte hade varit att jag fastnar i att bygga timmar <laughs> efter timmar efter ja. timmar i de här spelen. Det är inte bara att bygga som som håller fast den i i såna spel här utan du kan ju liksom börja breedar djur och andra såna saker som gör att du vill bygga ännu mer och Ja, spel. precis. Och jag är ju fortfarande i ganska tidigt stadie i Valheim. Och det beror ju på att mitt hus har än så länge byggts om fem, sex gånger. Det gör jag istället för att fortsätta spelet. Ja men det är ju det för jag förstår. Jag förstår precis. Men om vi går in på lite mekaniker som gör att Valheim är så bra som det är. För det första, det är typ en gigabyte stort. Så det är ett ytterst litet spel. Ja. Eh, uh, när det kommer till utrymme, men när det kommer till i själva spelet så det alltså det finns så sjukt mycket content i det här lilla spelet, vilket är helt fascinerande, men jag antar att en av grejerna som gör att de kan hålla spelet så pass litet är att de använder sig av voxelgrafik. Ja. Och mm. det alltså första gången jag såg grafiken i spelet så tänkte jag bara wow. Och och sen när jag väl kom in i spelet så tänkte jag bara men det här är ju pixelgrafik. <laughs> jag hade inte ens fattat det när jag tittade på spelet innan jag själv ägde det. Så Jajamän. så snygg voxelgrafik är det. Ja, men. Och det det är helt otroligt och eftersom det är voxelgrafik så har ju det även då mekaniken att du kan gräva bort marken. Ja. Du kan öka så att du liksom bygger mark och såna saker också då. Så att det, och det ökar ju möjligheten till basbyggen så sjukt mycket mer än till exempel i Ark. Där marken är låst för det är Danmark det är. Precis, precis. Nu kan jag ta ett verktyg för att platta ut marken eller sänka marken eller höja marken och såna saker då. Vilket då gör att du kommer spendera ännu mer tid i det här spelet med att bygga saker eftersom Absolut. du har fler möjligheter. Ja, jämman. Och sen då och en annan grej som som fascinerar mig då med med byggandet är att du har så sjukt många olika vinklar, du kan ställa in allting på och sånt. Och en annan grej som jag bara blev wow tagen av. Och det är fysiken när du bygger. Eh mm. då då är det så att när du har byggverktyget som är en hammare, eh när du siktar på byggnadsdelar som du har satt ut, så har de olika färger. Den starkaste färgen du kan ha är blå. Medanstås svagaste färgen du kan ha är röd. Och det innebär till exempel att säga att du ska bygga ett tak. Då om du bygger en vägg så är den första väggbiten blå, nästa kommer han tagligen vara grön och sen när du bygger ett litet snedtak så blir den grön och så bygger du ett litet snedtak på det snedtaket så blir den orange. Ah. Och så bygger du några mer så blir det rödare och rödare tills det går sönder när du sätter ut det direkt. Ah. För att det kan inte flyga. Nej. Det kan tyst. inte flyta i luften. Istället så kommer du ha olika sorters eh stockpelare och och inte bara stockar utan även vad heter såna här fyrkantiga stolpar em eh, balkar. Ja precis, och även balkar och dylikt då du får sätta ut för att stötta de andra delarna för att få en starkare stomme. Ja ja. Och det har också betydelse när fienden attackerar din dina byggnadsdelar och sånt. Mm. Så har det också en betydelse då på hur stabila grejerna är. Ja. Och skulle de riva en väldigt viktig stöttpelare kan ju det innebära att har du byggt fel kan ju halva ditt tak rasa. Ja, jag bara för att de fick bort den, den biten som Amen. som var bärande helt enkelt. Precis. Ja. Och alltså den mekaniken för mig är det jättehäftigt. Jag tycker det är skitcoolt. Jag vet, inte, jag tycker jag tycker det låter jag tycker det låter jättehäftigt. Så det ja, som ni hör, jag jag jag spelar ju inte Valheim som ett survival explorer spel. Jag spelar det som ett byggspel. Ja. <laughs> Men sen har ju vi då en gemensam vän, Genova. Mm eh hon är inte alls intresserad av att bygga överhuvudtaget. Jag tror hon skiter fullständigt i det. Mm. Men hon är helt sold i just det här med explora. Mm. Och hon, hon smyger omkring med sin båge och jag kommer inte ihåg vad det spjutliknande vapnet heter, men som hon smyger omkring med också och och jagar tro, stora troll och, och såna här saker. Ja. Så att B bara för att det är, finns mycket bygg grejer så innebär ju inte det att det är grejen. Nej nej, för <laughs> det är så mycket mer. Det finns så mycket att hitta i det här spelet att det känns som att alla skulle kunna hitta någon liten grej som de tycker är kul. Mm. Du kan även välja att fokusera mer på crafting. Mm. Så som också är fantastiskt och jag gillar verkligen sättet du du får nya recept, nya designer och sånt i det här spelet. Mm. För att vad jag är van vid så är det liknande som ark och sånt. Du du går upp i level och då låser du upp vissa saker eller får sätta ut poäng för att låsa upp saker och sånt. Precis. Det gör du inte i detta utan vill du ha nya designern så blir de upplåsta när du plockar upp material. Ja. Så plock när du plockar upp eh, sten. Ja. Då låser du upp saker med den. Ah, Okej. Okay. Om du plockar upp träd då låser du upp saker med den. Plockar du upp en annan slags träd då låser du upp saker med den. Och det det är ju det är ju så du kommer att progressa i det här spelet då för att eh contenten är ju då att du du ska bli stark, du ska ha en liten bas, du ska döda bossar. Ja, yeah. det är själva grejen. Yeah. Och bossarna släpper boss items. Ja. Yeah. Och det är också crafting items. Ja ja. Så innan du har dödat bossen så kommer ju inte du låsa upp materialet för att du har eller designerna för att du har ju inte hållt i det materialet. Nej, nej nej, precis. Så nu kommer en spoiler, men det är en såpass tidig spoiler i spelet att det känns som att det gör ingenting. Det känns som att det är en lite sån här går du ut och kollar tips och tricks på Youtube eller det här i någon första grej någon kommer säga till dig ändå. Ja, ja, ja. Eh och det är att när du dödar första bossen så får du tillgång till ett hon från bossen. Mm. Och dier meditationet du låser upp så att du kan göra din första mining pick. Ah, okej. Okay. Så mitt tips är att var inte rädd för att attackera första bossen. För när du väl har tagit första bossen så låser du upp en så mycket större del av spelet. Mm. När då när du har tagit första bossen då kan du ta en paus i bossjagandet så att säga om du vill du ja, kan ju ja. fortsätta ändå. Ja, ja. Men när du har gjort det då får du tillgång till tillräckligt mycket byggdelar för att du ska kunna fastna i och bygga hus i flera timmar. Precis. Nej men det det det låser upp en så del utav stor del utav det som är grunden i spelet kan man säga. Ja, precis, ja, ja. precis. Så så det är ju en spoiler men det är värt. Ja. <laughs> Var inte rädd för det. Nej, nej. Ehm um, Vad mer kan man säga om det här fantastiska spelet? Eh, det finns flera olika biomer i i mm. spelet. Du har ju som biomer som Dark Forest som är lite tjockare, mörkare skogsområden. Eh, mm. du har Meadow som är mer eh fields. Jag tappar de svenska orden nu bara för att. Ja, eh äh, ja, sletter, sletter, ja precis. Aj män. Eh du har ju även träsk och, och snöområden och sånt där. Jag tror sammanlagt än så länge så är det åtta olika biomer och i nionde på väg. Mm. Eh du har även möjligheter att tämja djur. Eh vildsvin och vargar och, och massa såna här roligheter ju ju längre in i spelet du kommer. Eh massvis med olika vapen har du. Och så en väldigt bra grundgrej att kunna i det här spelet är, för att det är ju ett survival-spel mm. och i ett survival-spel då brukar det ofta handla mycket om att du ska dricka du ska äta och du vet, de här sakerna det är ju yeah. lite om survival Jag skulle säga, var inte rädd för att testa det här spelet om du anser att survival inte är för dig mm. för det är ett väldigt light survival om man säger så ja. Du dör inte av att inte äta Ah, Okej, okay. som ja, ett det exempel. Det är ju det är ju positivt för mig för min del som inte är så mycket Ja, ta du survival. till exempelet Survival som Ark, du du dör ju. Ja, precis. <laughs> det, så därför säger jag att det är en light variant av av Survival mm. och spelskaparna själva har ju sagt att uh, det ett av deras största spel som de har tagit uh, inspiration från är uh, är Zelda Breath of the Wild snarare än andra survivalspel. Ja ja, ja. Och det märks när man spelar det här att man får den explorer-känslan och sånt som de har i Breath of the Wild. Mm. Så som sagt, är du inte en survivalspelare, ge det här en chans ändå för det har så mycket andra element och survival är inte ett av de stora elementen. Nej. Det du gör med maten i det här, du har tre olika matslott. Mm. Och eh, du kan ha en slags mat i varje slot, inte samma då så du kan inte ha dubbla. Nej. Så du kan till exempel ha eh en honung, eh en eh, raspberry mm. och en cooked meat. Ja. Då har du fyllt de tre slotsen. Ja. Och det maten nu då gör det är att beroende på vilken sort mat så ger de olika buffar. De ger dig max HP. De ger dig HP regen. Och de ger dig stamina. Ja. Så har du inte ätit någon mat så har du väldigt låg uh, health regen. Du har, jag tror du går ner som lägst till 25 i max HP, vilket är en uh, ett slag från jättemånga olika monster. Ja. Du, du du du kan dö av ett slag helt enkelt. Ja, ja precis. Och du får en väldigt liten stamina bar. Mm vilket också är väldigt tråkigt. Ja, ja men precis, <laughs> precis. Men då om du äter de olika sakerna som till exempel i början så är det en väldigt eh, väl använd kombo. Eh du har en vanlig köttbit, du har en köttbit som ser ut som en svans och du har honung. De tre ihop ger en väldigt bra max HP, HP regen och stamina från början då. Ja. <clears throat> Och det är då saker som man får väldigt tidigt i spelet. Ja. Yeah. Så att det är inget inget konstigt och inte mycket till en spoiler heller. Nej, nej, precis. Men det det är ett bra sånt här tips att vet du inte vilka maträtter och så att du ska kombinera så testa dem, de funkar bra om för den är bra när du ska ut och explora och slåss och såna här grejer. Mm. Det finns mycket bättre saker om du ska till exempel bygga eller bara att du bara är ute efter att farmar trä eller du vet såna här resources. Ja, ja precis. Så finns det andra matkombinationer som ger dig mycket mer stamina istället för max hp och sånt då. Ja, jag tänkte säga det, men då kan man då kan man liksom fokusera mer på maträtter som ger bara stamina eller bara max hp eller andra såna saker då. Ja, precis. För allting du gör i det här spelet kostar stamina. Mm. Om du springer tar det stamina, om du använder ett vapen eller ett verktyg och sånt så tar det stamina. Om du reparerar saker tar det stamina, om du bygger saker så tar det stamina. Så allting kostar stamina, vilket jag tyckte var jättekul när när det kom då till att laga byggnader. Det kostar inget material överhuvudtaget att laga en byggnad, det tar från din stamina bara. Ja, så beror det på hur mycket du vill kunna laga samtidigt. Det beror nog på din stamina. Jag tänker så och det tyckte jag var jättekul och det är samma sak när du har craftat verktyg eller craftat vapen och sånt. När du går tillbaks till din smedje, arbetsbänken, så kostar inte det material att laga, utan du kan laga det gratis bara. Mm. Och det tycker jag är varför gör inte fler spel så? Det, det, vi, vi, vissa, är det vissa vissa saker är tillräckligt jobbigt att farma ihop allt material för att bygga originalet för att man inte ska orka precis, samla det ihop det för en... att laga det. Ja men precis, precis. Så jag känner att det finns det finns spel som borde ta lite lärdom av av Valhall. Ja, men precis, precis. Helt ja, enkelt. Ja, men det tyder ju också på att de har spelat andra såna här spel och tagit lärdom utav det och tyckt att ja men det här är lite bullshit så att det det slutar vi med. Ja, precis, precis. Du har ju självklart även flera olika sorters båtar. Du kan bygga och explora med. Mm. Och där har vi också ett ganska bra nybörjartips och det är att var inte rädd för att uh, explora med båten tidigt. Mm. För att väldigt mycket i det här spelet handlar just om att upptäcka. Mm. Och det det finns så mycket att upptäcka och du går miste om så mycket när du inte använder båt. Precis. En av de bästa maträtterna kommer du få tillgång till när du börjar slåss på havet. Ja, ah, okej. Okay. Mer än så säger jag inte. Eh men det det är spoiler nog. Ja, precis. Precis. Eh <laughs> ja, vad mer kan man ta upp i det här? Eh jo det är det här ordet som jag har så himla stora problem att uttala. Mm. Eh, proced procedural procedural generated world. Ja, generated world. Precis. Så varje gång du startar en ny värld ser världen annorlunda ut. Precis, precis. Vilket är helt fantastiskt. Det finns en merchant i det här spelet. Mm. Som du du kan hitta random eh mm. på beroende på kartan då. Jajamän. Eh, hos han kan du köpa massa roliga saker. Mestadels av sakerna är dyra så se till att ni har fått ihop pengar och grejer innan ni hittar honom. Och ett väldigt bra tips är att sätt ut en markering på kartan vart han är för du kommer vilja gå tillbaka dit. <här> <här> för du kommer inte jag garanterar att du kommer inte ha råd med allting du vill ha. Nej. <här> för det är ja mycket smått och gott i den butiken. Precis. <här> det är kostar bara 170 kr det är ju early access och det är yep. ju inte färdigt. Nej, nej. Det roliga med att det är early access och inte färdigt är är att det är mindre buggar i det här spelet än vad det är i många AAA-spel som jag har spelat som är färdigsläppta spel. Precis. Och kostar 600 spänn istället för 170 kr och inte är färdigt. Precis, precis. Så är det här mer färdigt än de som jag bara wow. Allting känns så Väl gjort för att mm. vara studions första spel. Precis, precis. Ja, jag är jätteimponerad och jag är glad extra glad då att det är en liten studio från Skövde. Det är väl mer ju lite extra eftersom det är så pass nära då. Helt klart, helt klart. Och så är ju det då publicerat av Skövde Studio och Coffee Stein. Ja vilket också blir lite extra roligt. Ja men precis, det blir ju lite Måste ju promota lite extra när det kommer från Sverige. Precis, precis. Mycket precis utanför västtagränsen, men man man Det ligger varmt och hjärtat precis, ändå. Precis, precis. <laughs> jo, ja, lite annan så här rolig information om spelet då. Mm. Det är ju att det, det släpptes ju 2 februari. Mm. Och eh vad var det redan efter en vecka så sålde de om 1 miljoner. Ja. Och redan på 2 veckor så var de uppe i 2 miljoner sålda. Jajamän. Och redan under deras första vecka så så uh, var de uppe i 165 000 aktiva spelare. Ja. Vilket tog de till topp 3 current players på Steam. Ja. Vilket är en jättestor händelse för ett så nytt och litet spel. Jajamän de de slog ut PUBG som nu då ligger på fjärde plats med sina 156.000. Vilket redan där var galet. Ja. Så det enda som slog dem var ju då CS:GO och Dota 2, vilket säger en hel del. Ja, men men jag menar deras siffror är så mycket högre mm. så det <laughs> Jo, men det säger ju en hel del att att det är de enda tvåa som slog dem liksom. Ja, i man. Och sen på på en härlig så var de på fjärde plats. Men det det är ju liksom det är ju det är ju helgaktiva spelare då och ja. det är mycket mer aktiva spelare i PUBG under helgen. Ja, självklart. Men det häftiga att de ändå var på fjärde plats mm. är att de hade 367.000 aktiva spelare samtidigt. Det är inte klokt. Det det, det, det är liksom det, det wow. De mer än vad Dota 2 hade under veckan då då spelet hamnade på tredje plats. Precis. Så det det det är såna det såna fantastiska siffror så det är bara wow. Ja, oh, det är det är helt galet verkligen. Ja, och, det, och det är så kul att att ett att ett spel kommer från liksom från ingenstans bara på på det här sättet. Ja, Aj man. Verkligen bara smyger in bakvägen och tycker tjå. Vi ska vi ska ta över nu. Ja, mannen. Och jag tycker det är ännu roligare eftersom jag innan spelet släpptes bara det här kommer bli ett toppenspel. Precis ja, jag var giss yes, jag hade rätt. Ja, men det hade du verkligen. Nej ja, men vi vi pratade ju om det här även utanför podden innan då. Ja, du, du trodde att det här kommer bli bli en stortitel. Och i så jag jag funderade på spelet överhuvudtaget, det var ju via dig. Ja, precis, egentligen. precis. Eh uh, och du tyckte att ja ah, men det här det här kommer att bli det stora nya spelet för 2021 och jag tyckte att ja ah, men det låter det låter inte orimligt liksom. Nej, precis. En sak jag glömde när jag pratade om att fightas med bossar och dylikt mm. är ju att du får inte bara tillgång till nya material när du dödar bossar Nej. utan du får även skills. Okej. Okay. Du kan ha en aktiv skill ak äh, equippad åt mm. gången. Ja, okej. Okay. Ja. Och du får en ny pärboss. Ja. Eh jag ska spoilera lite och förklara bara få för kunna förklara lite hur det funkar. Ja. Så när du dödar första bossen så får du en eh eh vad ska vi kalla det? En stamina buff kan vi kalla det? Mm. Eh den ger dig -60% eh stamina consumption när du springer och även då -60% eh när du hoppar. Ja, okej. Okay. Så ja. att du inte gör åt lika mycket. Nej. Och buffen varar i 5 minuter och har en cooldown på 20 minuter. Ja okej, okay. ja. Ja, så säg till exempel att ni är fyra spelare som spelar ihop, ja. då kan ni ha buffen uppe i 100%. Ja ja, för att den buffar de som är runt omkring dig också. Ja, jamen, ja, ett co-op spel. Ja, jamen, sen. Ja, men. Jajamän. <laughs> så du ställer du skriker lite på ett häftigt sätt och så får du och de som är tillräck nära dig då den här buffen. Ja. Sen efter 5 minuter gör nästa kompist det. Efter 5 minuter gör nästa, efter 5 minuter gör nästa och sen är det din tur igen. Ja, jamen. För då är ju coolt av mig slut. Precis, precis. Så så det optimala skulle jag ju säga är att spela fyra. <laughs> ja, precis. Men det det är upp till 10. Ja, jamen, det kan vara 10 spelare. Ja, jamen. Och det märks verkligen när du kommer till, till såpass långt så att du har den största båten. Mm. För de första som kom dit var var två vänner vi var på Discorden, två två av våra britter. Ja men. Och så vi fick ju se hur den här båten såg ut. Ja. Och det syns verkligen att det är tänkt för mer än två spelare för den var stor. <laughs> ja men. Ja men. Men samtidigt så är det så himla jättehäftigt. Ja, jo det det jag har ju jag var inne på Discorden och har suttit med när folk har spelat det här spelet och och man märker ju så jag märker väldigt tydligt då som som är där och lyssna på olika folk prata om det att det som det går att spela på så många olika sätt för vissa är och gör något helt annat och vissa är och gör något helt annat. Ja, är man. Och liksom folk verkligen kan fokusera på så många olika delar i spelet. Det är ja, väldigt precis. intressant. Ja, precis. Och och det är ju liksom det är ju det som är så häftigt att det att att det finns så mycket mm. i det här spelet redan nu när det inte ens är släppt. Ja, precis, precis. De har ju även en roadmap uppe. Ja. Och så man kan titta på och se vad som ska komma och sånt och den första stora uppdateringen vi ska få heter Heart and Home. Ja. Så jag antar att det är en uppdatering för mig. Jag tror det också. Jag vet att det har chans om att man kommer få lite mer bygggrejer och inredningsgrejer och såna här roliga saker. Ja, men. Det är ju också en grej, du får du kan få troféer när du dödar fiender så att de släpper sitt huvud. Ja. Som du självklart kan mounta upp på väggar och grejer i ditt hem. Ja, men, ja men. Så så över ö över min furness så har jag två stycken gigantiska blåa trollhuvuden hängande ser jättehäftigt ut. Nej men. Nej men det är, det är jättespännande tycker jag. Jag tycker det det, det är verk, det är verkligen intressant. Jag, jag själv är ju inte superintresserad utav spelet. Yeah, men jag tycker det är väldigt jag tycker jag har varit väldigt intressant att se folk spela det just eftersom det finns som en variation. Ja, och grejen är att fast än du inte kanske är intresserad av att spela det här spelet själv så är det jättekul att titta på streamers som spelar det. Mm. Just för att som Ultrafell säger, det är så mycket olika saker du kan göra i det. Mm. Och det finns även massa tokigheter du kan hitta på ja, också. Ja, helt kan... klart. Precis, precis. Jo, det blir ju lite så när det blir halv sandboxit på det här sättet ja, det blir ju Ja, ja. Ja, det är inte ens halv sandboxit, det är jätte sandboxit. Ja, men precis, du du kan hitta på massa demeter. Ja. Eh, något annat som är väldigt roligt är att det finns massa vad ska vi kalla hemliga buffar och mm. de buffar. Mm. Eh, jag kallar dem hemliga för att det är ingenting du direkt aktiverar själv om man säger så. Nej. nej. utan du har till exempel en rested effekt mm. som du får som ger dig en 50 HP region buff och Och en 100 stamina regen buff. Mm. Och det får du genom att vara i ditt hem. Ja ja. Eller sitta jämte en eld under en viss mängd minuter så får du rested buff. Precis, precis. Det är enkelt. Och rested buffen är vad den är hela tiden, men du kan öka hur länge du har rested buffen. Okej. Okay. Och det är baserat på din komfort i ditt hem. Ah. Och komfort får du bland annat av att du har en säng, av att du har en eld, av att du sätter upp olika sorters inredning, mattor och såna här. Det ökar komforten i ditt hem. Mm. Ju högre komfort du har, desto mer minuter kommer buffén hålla. Precis, precis. Eh, jag tror det är runt 6-7 i komfort så håller den runt 12-13 minuter, ja. vilket är väldigt länge. Vill jag vill bara påpeka med tanke på att till exempel bossbuffarna då håller i 5 minuter. Precis, precis. Så det är ju ganska stor skillnad där. Ja. Eh du har även debuffs, liksom lite tråkigheter som kan hända dig. Ja, ja. Som till exempel att du kan bli blöt. Precis. Är du blöt så har du inte lika bra stamina regen och såna saker. Är du blöt på natten så kan du förlora liv för att du blir för kall och fryser och såna här saker. Mm. Och Blöt dibaffen är i 2 minuter yeah. och tickar ner normalt. Yeah. Men om du går nära en eld så kan du drastiskt se hur eh blöt buffen eller dibaffen då bara försvinner yeah, yeah, för att det är ju värme och du torkar. Precis så precis. Så det är massa såna roliga saker byggnadsdelar och dylikt tar skada av väder. Precis. Så regnade på dem tar de skada mm. om de inte är en takdel. Ja. För för då är ju de skyddade från regnet. Precis, precis. Så det är så liksom massa såna roliga saker har de har tänkt på. En annan grej som jag inte hade en aning om tills jag tills jag höll på och och kväva mig själv. Eh <laughs> det var att eh, en eld kommer ju det rök från. Ja. Ganska naturligt. Absolut. Ja, i mam. Men en grej i det här spelet som inte alla andra spel har är att om du sätter en eld i ett hus mm. då samlas det röken i Och börja ja. kväva dig. <laughs> så att du börjar förlora HP. <laughs> ja, så att du måste se till att det finns ett hål i taket. I taket precis så så, kan så röken kan komma ut. Ja. Men har du hålet precis över elden? Mm. Och det börjar regna då slocknar ju din eld. För att ah, du har inget tak. Nej, precis. Så du måste på ett finurligt sätt uppfina en egen sorts skorsten. Ja men, ja men. Helt enkelt, eller jajamän. taklucka eller vad man nu vill ja. kalla det jajamän. för att skydda elden. Och sen är det även så att den första elden du får är ju den klassiska eh stenringen med trä i mitten och en eld. Ja, ja. Och det är ju ingenting man sätter på trägolv. Nej, för Nej. då börjar det brinna. Ja, så det går ju inte att sätta det här på ditt trägolv. Nej nej. Så istället så får ju ni göra hål i det trägolvet så att du ser jorden och sätta den på jorden. Ah. Och då kan ju man antingen sätta den långt ner mm. eller använda det här verktyget då för att uh, lyfta på jorden så att du kan sätta den i, I, samma, höjd i samma höjd som golvet. Ah. Sätter du den typ 1 millimeter under golvet ja. i höjd, då kan du faktiskt efter att du satt elden täcka elden med golvet. Jaha. Så att du ser bara elden som sticker upp utan att se jorden och scenarna alltså. Ja. Så att det ser lite estetiska ut. Om du om det ja. jag tycker det ser häftigare ut att man ser den där lilla jordplattan. Ja. Men möjligheten finns för olika. Ja, jamen. Det jag gillar det. Ja, jamen, absolut. Det är antagligen massa saker som jag vill berätta som jag har tänkt berätta om det här spelet som jag helt har glömt av. Ja. För jag jag känner mig så överväldigad för att det finns så mycket i det här spelet att prata om. Mm. mm. Och samtidigt så försöker jag att inte spoila. Precis. För att mm. det är så nytt också. Så. Ja, precis. För just för hade det hade det varit ett år gammalt hade jag inte brytt mig. Nej. Men eftersom det komde andra månaden precis, så vill jag precis. inte förstöra för alla lyssnare. Nej, nej. Men jag ska ge er ett väldigt hett tips också. Ja. Nej, innan jag gör det. Herregud, jag har ju missat en av de absolut en av mina absolut favorit saker i spelet. Okej, okay, ja. Och det är ju hur du ökar dina skills. Ja, precis. Nu du, du blir bättre på att göra saker i spelet. Ja. De har kört den klassiska old style på det här. Eh vad är det det gamla MMO:t heter? Ehm um. Ja, oh, gud. Ja, det precis, då helt still i huvudet på mig nu. Ehm um. det det bara försvann ur huvudet på mig med. Ni kommer förstå ja. vilket MMO jag menar om ni har spelat den är bara förklara. Ja, precis. Här går du upp i skills av att göra saker. Ja. Om du håller i en kniv och attackerar folk med kniven, då går du upp i kniv. Om du håller en yxa och attackerar folk med yxa, då går du upp i vapen yxa. Ja. Om du hugger ett träd med samma yxa, då går du upp i wood eh uh, wood cutting. What wood cutting? Ja, det uh -huh. sys. Uh -huh. Så att allting du även springa, då går du upp i och springa, simma, du går upp i och simma, smyga, du går upp i och smyga. Så helt enkelt för att gå upp och bli bättre på någonting behöver du bara envänta det. Det det är kanon. Ja, inget årgrycup i love väl jag får bara sätta ut ett point. Nej, nej. Nej, utan ämnen det du vill bli bra på. Precis. <laughs> helt enkelt. Precis. Och det det jag ville eh tipsa om som är lite av en halv spoiler. Mm. Det är boss nummer 2. Ja. Eh jag rekommenderar att ni testar på och vänjer er lite vid hur man använder pilbågen. Ja. Innan den bossen. Ja, okej. Okay. Det är fullt möjligt att ta bossen utan rangevapen. Mhm. Men säg att du är en solospelare. Mhm. Så skulle det till exempel underlätta en hel del om man kanske är lite duktig på bågen vid det laget. Ja, no, okej. Okay. <laughs> hint hint. Men mer än så, jag tänker inte säga något mer om hur bossen är eller någonting. Jag säger bara att det kan vara rekommenderat att ha med sin båge. Ja. Ja, ja men precis. Ja, men. precis. Ja, det jag alltså jag har säkert som sagt, jag som jag sa innan, jag har säkert missat massa saker. Jag kommer prova spelet heter. Ja, Ultima Online. Det var inte det jag tänkte på men det är det också så. Okej. Okay. Ja nej men jag trodde att det var det. Nej nej okej. Okay. Ja. Nej, det är alltså de har ju gjort ny version av det också. Ja. Ny versionen blev inte alls lika populär. Det är RuneScape det där. Ja! ja. Det är ju det är systemet. <laughs> precis så är det. Ja, men RuneScape. <laughs> Och jag gillar verkligen den stilen. Jag vill det det är ju just... som i verkligheten. Ja, men precis. Om jag är använder en sak väldigt mycket då kommer jag bli bättre på att använda den saken jamen, väldigt mycket. Så, så är det så är det. Ja, yeah, jamen. Yeah, så det det är ett system som ligger mig varmt om hjärtat plus att jag är ju en gammal MMO-spelare ja, ja. så jag är ju inte helt ovan vid den stilen Nej. och jag saknar den stilen i spel. Ja. Det är även därför jag försöker promota lite Amazons nya eller nya första ja. spel. För att det är ju ett MMORPG och där går de tillbaks till väldigt mycket av den gamla spelmekaniken fastän de är i ett nytt MMO. Ja, precis. Och, och wow. Precis, vad hette det spelet? New World? New World, ja precis, precis. precis. De sa att det skulle släppas i början på året. Det kommer inte släppas nu i början på året för början på året är slut. Precis, precis. Men det ska komma en stängd beta snart igen. Ja okej. Okay. Ja, ja. Jag trodde det var en stäng betajade varit med på. Ja. Det visade sig att det var inte alls, det var typ en alfa jag var med ja, på. Ja, ja, okej. Okay. Japp. Fick jag veta igår. Ja, ja men det är ju det är ju trevligt. <laughs> ja, men nu var det i alla fall Valhall vi pratade om. Ja, precis. Men det är ungefär vad jag har att säga om Valhall just nu. Eh, det finns så mycket mer att säga om det här spelet och det finns så mycket mer att göra i det här spelet. Jag är väldigt väldigt många timmar ifrån och ens skulle jag skulle säga att jag jag är fortfarande i början av spelet. Ja, ja. Så så det det är liksom spelade wow. det är helt fantastiskt. <laughs> ja. Vi kan inte se mycket annat än wow. Precis. Wow och grafiken wow. <laughs> <laughs> och ni som det får jag har hört av folk att nej men det det är ju ful grafik. Mm. Alltså ni kan ju inte jämföra det här med ett ett uh, Unreal spel eller vad är det de heter? De andra som är så himla fina. Jag vet inte vad det är. Jo, på. som Vållsen har gjort det. Ehm, um, Cryan Cryanjen. Precis. Du du kan ju inte jämföra sådana motorer utan ska ska ska vi prata om och jämföra med andra spel så får ju du en jämföra med andra spel som nämnde sig och voxelgrafik. Precis som Minecraft ja, exempelvis. Ja. Det det är det är ju också en typ av voxelgrafik. Ja men. Nu är ju det tråkiga med dem då att det gjordes ju från början i Java. Alltså det precis. det är inte rätt att jämföra egentligen med det är bättre jämförelse än att jämföra med CryEngine eller Unreal. Precis, precis. Ja. Jo, det det är ju en väldigt det är en väldigt egen stil och framförallt så är det ju som du säger det är under en gig stort. Ja, det det är helt jag är fortfarande i i jätteschock över hur litet det är mm. i utrymme precis. och kontra hur mycket content det har. <laughs> precis, precis. För det här har ju så mycket mer content än vissa spel som ligger på 60 gig. <laughs> precis. Det Så det, det wow. <laughs> men ja det det det är mitt eh, valheim snack för den här gången vem vet i framtiden kanske man Flikar innet på nya pikar om där. Ja, men när det kommer lite mer uppdateringar och andra sådana saker så är vi väl självklart där och rapporterar på nyheterna. Ja, precis och även när jag har kommit längre i spelet. Självklart, självklart. För så som ni kanske vet från andra spel så är jag väldigt mycket föörd och tämja och såna saker också och jag har ju faktiskt inte kommit till de delarna själv i spelet än. Nej, precis, precis. Så det är det är ju också någonting som jag kommer utforska väldigt mycket och antagligen känna att det här vill jag prata om. Ja, men precis, men det är ju så när vi när vi pratar i port podden så är det ju oftast att vi pratar om vart sitt spel men sen så pratar vi väldigt mycket efter det också runt omkring andra saker så Ja vi kanske... har ju alltid våra försnack och nyhets snack och det det, det blir ju alltid massa extra snack. Precis precis så att det är ju inte alls någon möjlighet och speciellt folk som har följt oss sen början och och hört oss prata om om Civs eller, eller Monster, Monster Hunter som är väldigt återkommande. Precis, så har de ju märkt att det det vissa saker kommer tillbaka när vi har när vi har slängt in slängt oss in i det igen så att säga. Ja, men Paladins också som det som har kommit tillbaka Minion Masters. Precis, precis. Vi har ju de här spelen som vi som vi spelar liksom eh med olika intervaller, intervaller. Ja, men precis, intervaller var absolut rätt eh, rätt ord för det. Ja, men. Och det här kan ju definitivt vara nästa nästa sånt spel som vi kommer att prata om flera gånger. Precis. Ja. Men då går vi vidare och snackar lite om det har ju varit precis varit ett Nintendo Direct en lång sådan också, nästan ja, en timme. Ja. Precis, det var ju lite lite speciellt just för att de har inte haft det på ett tag och hade ju mycket att prata om då. Precis, precis. Så vi slänger oss rätt in i det. Har har du någonting som du ser fram emot ett litet extra där? Ja. Ja. ja. Nu ska jag skaffa mig hit och så här. Jajamän. Jag började ju värma upp för att få lite hatbrev där när vi var och gästade Pens of Gaming. Precis. Jag nämnde nämligen att eh det bästa JRPG:t genom tiderna ja. kommer få en remake. Precis. Och så la jag in att jag ratear det här spelet långt över alla Final Fantasy-spel. Mm. Och där är jag ju beredd på att få lite hatmail till mig. <laughs> precis, precis. Och nu säger jag inte att Final Fantasy-serien är dålig på Nej. något sätt. Jag älskar den serien. Jag har precis börjat spela Final Fantasy 14 som ni pratar om alldeles nyss. Precis. Så då kan ju <laughs> ni tänka er hur mycket jag älskar det spelet jag ska nämna nu. Ja. Det var ju så att 1998 så släpptes spelet Saga Frontier. Yes. Ja, det så, oh, alltså jag blir så varm på den där gång jag bara hör namnet med remake bakom. Nej mm. mm. men. Och det det var det var ett fantastiskt spel och det spelet innefattar några av mina bästa barndomsminnen när det kommer till just spel och PlayStation 1. Ja. För PlayStation 1 var ju verkligen den varma JRPG-eran, absolut. Eh så nu kommer äntligen en remake av det. Den kommer släppas 15 april 2021. Mm. Vi för att gå tillbaka till ett tidigare avsnitt så pratade vi lite lite granna om det här när vi pratade om att några romancing saga-spel skulle få remakes för ett par E3 arsen. Jag tror det bara för förra året. Ja, i man. Eh och det här är ju en avstickare i den eh, spelserien kan man säga. Eh och och och då så pratade jag också om att det är så konstigt att den här är så speciell för det här är ju det enda spel, spelet i i i den spelserien som som beter sig på det sättet som det här gör. Ja, men. Så det här det, ja precis. Men du ska fortsätta fortsätta prata. Ja om nej den här herregud, pratar du på? Ja. Vi är två här då med boden. Ja, nej nej för att för att det det, det är så det här spelet är ju så väldigt väldigt speciellt. Det är också precis som du säger här, det är väldigt varmt och hjärtat för mig också. Jag håller med om att det är bättre än alla Final Fantasy-spel som jag har spelat och då älskar jag Final Fantasy. Som sagt, vi har pratat om Final Fantasy 7 här tidigare om oh, hur, må ja. hur många hur många gånger jag äger det spelet. Ja, i mängd. Ehm och ändå tycker jag att Saga Frontier är bättre. Ja. Men de var så mycket före sin tid. Mm. Alltså som som vissa säger, vi pratar 1998 mm. och du hade sju karaktärer du kunde välja med och starta och alla sju hade sin egna story. Alla sju hade sin egna story. Eh man kunde träffa de olika karaktärerna också på resan. Vissa kan till och med joina dig i ditt party i vissa delar och såna saker. Ja, jo man. Eh nej, det ja, Det... jag måste ju bara lägga in då. Eh ja. mina favoriter, jag ska inte nämna alla sju. Nej. Men mina favoriter då var ju T260G, mm. Lut och Blue. Ja, precis. Det var mina tre favoriter. Ja, ja men så han och mina favoriter var ju T360G, eh Red och eh Ricky. Aj man, ja Ricky, ja. Han hade <laughs> ja, han han är han är rolig också. Han är inte han är inte topp 3 men han är väldigt rolig att spela. <laughs> faktiskt. Jo, ja, vad var det hon med gult hår hette? Tjejen? Eh, jag vill säga att hon hette em Emily eller Emilia. Ja, i man, precis. Det var min gamla fars favorit. Ja, ja, ja, i man. Det var ju faktiskt min gamla pappa som drog in mig i hela JRPG-världen. <laughs> ja, precis. Han han och eh hans vän importerade ju både från Japan och USA. Ja, Jiman. Speltitlar som inte som aldrig kom ut här i Europa så att vi fick ju faktiskt en liten fördel där när vi var unga. Ja, Jiman, vi har ju till och med blivit uh, lite anklagade ja. med vi har suttit gemensamt på på streams och, och så har de spelat ett spel och de bara åh wow, jag får äntligen spela det här för det fanns inte i Europa när när vi var små och nu finns det äntligen så vi kan spela det. Och så kommer jag Ultra felade pappa oftast ja, vi spelade det när vi <laughs> var små va Det här är ju barndomsminnen <laughs> Ajämän och och de bara ni ljuger det fanns inte i Europa <laughs> och pappan men men men pappa importerade <laughs> ja, ju <laughs> <laughs> Jo men så är det ju Vi vi hade ju även den här konstiga extra kassetten man satte i Super Nintendo mm. för att kunna spela NTSF-spel istället för polspel Ja ja men så så så vi hade de grejerna. Ja, ja men det så var det ju och det var vi, vi fick ju därav, därav fick vi ju spela väldigt mycket som kanske andra aldrig hade chansen att spela när de kommer till JRPG-genren. Ja, i man. Som stort exempel som jag kommer tänka på förutom det här då. Eh, Thousand Arms är det aldrig någon som har pratat som aldrig någon som pratar om. Nej, vilket är helt sjukt för att det var ju jättevanligt för dig och mig att spela. Ja. Och, Och det är ju samma sak. Nu nu kommer ju det till till Pal också till slut. Mm. Men till Super Nintendo så hade ju vi Secret of Evermore. Ja, precis. Det första gången vi spelade det, spelade vi det på japanska. Jajamän. <laughs> Förstod inte någonting, men det gjorde inget, vi kunde klicka ändå. Jajamän. Så. <laughs> Nej, det är precis som du säger här så att vi, vi men vi har ju haft en liten fördel när det kommer till ja, när det kommer till Ja, <laughs> det var inte det bokstämda. Precis, precis. Så vi det är väl inte konstigt att att vi är så fascinerade utan de här gamla JRPG-stilen med turn-based JRPG-spel uh, och sådana saker just eftersom vi växte upp med det på ett ja, annat jaman. sätt än många andra som kom in i det vid senare ålder eftersom det var inte förns förstå om kunde spelas av de spelen. Precis, precis. Och nu då så kommer äntligen Saga Frontier remake. Precis. Eh och wow. och den det, det var ju bara en alltså när vi nämnde det här förra gången då som sagt. Så så så nämnde jag det som att jag tänker om det här kommer som en remake i framtiden, haha, <håhå> som att det kommer hända. Och sedan så märkte vi det här ungefär ett tag sen att det det kommer faktiskt. <håh> ja, det var ju belysning som slängde upp på Discorden. Ja. Var det det här ni pratade om och vi bara <håh> wow. <håh> Och det är ju till och med så att vi kommer få lite kattcontent till och med i den i, i den här remaken, en till ny karaktär. Så till och med för oss gamla fans så finns det nytt material i det här spelet som vi aldrig har spelat i det. Absolut. Och nu vet jag inte om det kommer vara så, men jag antar. Mm. Kommer du ihåg om du klarar spelet med Alla olika gubbar kommer och vad som händer då? Ja, du får faktiskt en liten en liten extra scen på ett stort skepp som finns med i det här spelet. Där du kan besöka olika rum som är olika tillverkarens rum. Ja. Så du till exempel hade ett rum med alla olika spelets bossar. Jajamän. Så du kunde gå in med det sista partyt du hade och testa alla bossar, även de då som inte var med i storyn för den personen. Precis, precis. Och så andra häftiga rum i det här också. Ja. Yeah. Och jag hoppas ju verkligen att de har det här och man gör det med alla gubbar igen och att de har lagt in kanske lite extra nya roligheter i det skittet också. Precis. Jag är väldigt sugen på att prata väldigt mycket om det här spelet. Men jag tänkte att vi vänta men det för som sagt det är inte så lång tid kvar innan det kommer ut? när kommer du ut 15 april. Så som sagt, det är inte så lång tid kvar och när det kommer ut så kommer ju garanterat spelare och då lätt. kan vi prata en massa om det. Vi skulle kunna dedikera ett helt avsnitt till att prata om bara det här spelet tror jag. Ja, jo man, men vi får ju faktiskt bestämma oss innan vi spelar det. Mm. Att antingen får ingen av oss spela T200 till 260G eller så får vi bestämma vem Precis. för att vi måste ju spela spelet första gången med olika gubbar. Självklart, självklart. <laughs> bara få jämföra hur mycket av storyn är ändrad, vad har de gjort och grejer. Precis. Ja, Jag kan ju tänka men jag spelar står in med Redman en gång kan jag säga då eftersom just eftersom eh Dan står in känner jag till bäst så den kan jag säga ifall de har, de har ändrat någonting. Ja, jomen. Ja, jomen. Ja, jag jag kommer ju sitta där i flera timmar och bara fundera på okej okay, vilken ska jag börja med? Ja. Jag kommer stanna att jag tar några nya. Ja, ja men precis bara för att man inte kan bestämma sig ja. eller någon andra. Eh det det, det är ju en, ja Nej nej, jag ska inte gå in på, jag ska inte prata mer om det nu. Nej, nej, nu slutar vi med, med, med det. För vi pratar om något annat. Nu går jag in på på min en av mina saker som jag ser fram emot istället och det är ju Legend of Mana. Ja, wow. Det är det liksom vi vi lever verkligen i i en ny era av remakes, remakes. <laughs> eller i alla fall portar liksom. Nej men. Och Legend of Mana är också ett den här spel som som vi fick importerat ifrån när vi var unga och vi kunde spela eh där det är fortsättningen på på den här siken av Mana eller siken den sätts hur serien. Eh Och det här spelet var ju lite speciellt när det kom till det här, för då då då de började experimentera lite med formatet i, i i spelmekaniken istället för de gick över från SNES till PlayStation till att börja med. Och i det här så är du inte du har inte du har inte det multiplayer-systemet som du hade i de tidigare på samma sätt utan här kan en du kan spela två personer men den andra får alltid spela en person som du tar med dig och det kan vara olika karaktärer. Ja, man broner på vilket ska man ska säga uppdrag man spelar i ja, ja, ja, tillfället. Ehm ja, ja. det är, ja det är lite häftigt för själva spelet går ut på att du du vaknar upp från en dröm och sen så visar det sig att allting i världen runt omkring dig har försvunnit. Och du måste använda olika artefakter för att bygga upp den här världen igen. Och när du bygger upp den här världen så märker du olika saker, du hittar en stad och du får göra det här och det här. Och varje gång som du spelar spelet så kan det bli eh annorlunda för att det är inte säkert att du hittar just det här just det här artefaktet som gör den här världen utan du, du hittar, du hittar olika. Det är ju som gör ett som tar dig till en annan del av världen. Ja, i man. Det ligger ju mig också väldigt varmt om hjärtat och Jag skulle ju säga att i serien mm. så är ju mitt mitt favoritspel är ju självklart första cykeltomorna självklart. Men jag skulle lägga det här för personligt på andra plats faktiskt. Ja, jag tror det också. Ja, jo man och sen skulle jag säga att cykeln 3 är mm. min tredje plats. Jag menar det som vi idag känner till som trials omorna då. Ja, just det. Ja. Det är vad de kallar det nu för tiden. Pre precis, precis. Eh, då får vi också säga att det är originalet Trials of Mana och inte remaken som kom förra året. Precis, precis. Vi pratar om eh, Sekunden sats 3. Precis, precis. <laughs> ja, eh jag har inte så jättemycket mer att säga om Legend of Mana egentligen så sätt. Eh, det jag ser väldigt mycket fram emot det. det kommer den 24 juni kommer det släppas i år. Eh och det här hade jag inte en aning om utan det här kom på en inte ändra direkten som en som en färsk, färsk överraskning för mig och så. Ja det. det var fantastiskt när när jag jag tittade ju live på det självklart ja, och ja. och så där komma och det var wow. <laughs> ja jag väl så där. Så garage frontier visste jag ju skulle ja. komma men jag fick ändå en wow upplevelse. Det här visste jag inte så det blev ännu större wow upplevelse. Ja, och det här är ju lite också samma ung årgång ju för samma era lite senare kommer väl det här spelet ja, igen med Saga Frontier där, men så det är ju det var det är ju det är ju barndom för oss. Precis precis. Jag vill säga jag vill nog minnas att kom inte eh uh, detta i samband med Saga Frontier 2. Jo, det gjorde det. Ja. Om om ni spelar Saga Frontier 1 och ni tycker det är fantastiskt roligt mm. så vill jag rekommendera er att inte spela Saga Frontier 2. Aj, det jag håller med där. Det det måste vara en av de största besvikelserna i i spelhistorien tror jag. Ja, det i alla fall i, i mi, mitt personliga liv så mm. så så är det nog ett av mina största spelbesvikelser. Absolut. Jag vet väldigt väldigt väldigt många som gillar eh Saga Frontier 2 på Jaha. nätet eller jag vet jag känner dem inte men folk läser om dem. Precis, jag läste om dem. De finns där. Ja, men som som hyllar Saga Frontier 2. Eh men jag gissar på att många av dem inte var stora fans av saker från Tier 1 i sådana fall. Ja, precis för det är det är som helt olika spel. Mm. Det är, det är jätteolika. Ja. Men tillbaka till Nintendo Direct. Jag menar så. Jag efter att jag skaffade switchen så så hittade ju jag en ny genre som jag inte riktigt visste att jag skulle vara intresserad av. Mm. Och det började ju med med det här tennisspelet. Ja precis. <laughs> till Mario. Jag började spela sportspel. Ja. Och och det det tror du inte jag var någonting för mig, men när du blandar in Mario-världen i sportspelen så var det tydligen <laughs> någonting för mig. Nej, ja, även. För det var jättekul. Det var ett väldigt kul spel. Och och nu då så fick jag se Mario Golf Super Rush. Mhm. Mm och wow, jag vill ju ha det. Ja, det såg hur kul det ut som helst. Ja, fantastiskt roligt verkade det vara. Eh, det alltså de har en single player kampanj som du spelar med din Mi-karaktär. Eh, du tar dig igenom massa saker, du går upp i level och skills och såna här saker och du kan även ta den Mi-gubben och spela i eh, multiplayer också mm. då Jämme. senare eller Jämme. välja en av de som redan finns, Super Mario, Yoshi och alla de här då. Men det finns även multiplayer. Och där finns det en ny grej som jag tyckte verkade jättehäftigt som någon kallar speedgolf. Ja. <laughs> och då är det så att man tävlar att komma först till sista hålet. Ja. Så att alla slår bollen samtidigt lite golf with friends där. Ja, jamens. Nej men. Eh och sen springer du till din boll så så det är inte så här att alla slår bollen var sin gång och sen och så där utan du får ruscha till din boll och slå yep. igen. Ja, men. Och på vägen medans du ruschar så har ju självklart de olika karaktärerna olika skills för att bråka med varandra. Ja. ja. Så till exempel Mario kan blåsa iväg motståndarnas bollar mm -hmm. <laughs> och lite såna här dumheter då. Jajamän. Så jag tror att det kan vara ett sånt fantastiskt roligt spel och sitta i soffan och och munhuggas emellan samtidigt som man springer och jagar de här bollarna. Det känns så, det känns uh, återigen som att de har hittat <skratt> nya koncept för gamla idéer. Jajamän, och det det är fantastiskt, fantastiskt och det eh uh, har release 25 juni. Mm. 2021 självklart. Ja, och när vi ändå pratar om eh, om eh de precis som vi snackar om här Legend of Mana och alla de här eh spelen som får remakes så har vi ju nu en HD kommer nu en HD remake till Skyward Sword The Legend of Zelda Skyward Sword. Ah, ja, det har ju haft det är ju, det är och, ju ett av Zelda-spelen som jag har velat spela men aldrig har fått möjligheten att spela. Precis och det här är ju jag jag är ibland så tror jag att jag är själv i världen men jag har jag har ett par folk på min sida som tycker att det här är ett av de bättre sällaspelen medans alla andra tycker att det är ett av de sämsta sällaspelen. Men de... jag jag har ju fått höra att väldigt många hade problem med kontrollerna i mm. spelet snarare än att de ogillade storyn och såna saker. Eh jag har hört lite både och. Mycket är ju med kontrollerna. Aha. Eh sedan så är det lite folk folk klagar på att du, du går tillbaka till samma tre områden. Men Grenad varje gång som du kommer tillbaka till de här områdena så har de ändrats drastiskt så att jag tycker att det är konstigt att att klaga på det. Inte få vara sån men jag menar Okarina of time jag tycker man sprang ganska mycket på samma områden i det också. Ja, precis, precis. <laughs> eh i vilket fall så jag tycker att det här jag tycker ju att det här spelet är jättejättejättekul och det ska bli väldigt spännande att se vilken respons den får nu när den har ett annat sätt att spela spelet på. Du har ju inte du har ju bättre utrustning med de här för du kan använda Joy-Cons för du kan spela det antingen med Joy-Cons eller så kan du till och med använda eh en av spakarna för att styra svärdets riktning istället. Ja, i man. Så, så att du måste inte nu köra köra med och vifta med händerna och sånt utan Nej. Nu nu nu kan du använda en gamepad. Precis, precis. Och det ska bli jätteskul att se vad folk har att säga om det nu när det får bättre, lättare kontroller att använda. Ja. Eh sen så hoppas jag att de har valt att ta bort vissa utav gimmicksakerna som de använde den här för att den den kom ju det här spelet kom samtidigt som de la, de la till den här plusgrejen som du kunde sätta på på din Wii remote så för att göra den i det fyrkanten under ja, den hade ju nästan förträngt eh och, och så att vi väldigt mycket saker i spelet som kunde styras helt vanligt styrdes på grund med, med motion controls än fast det inte behövdes ja. som att balansera på ett rep så skulle du hålla motionkontrollen på ett speciellt sätt för att kunna stå kvar på repet liksom. Jag hoppas att de har tagit bort det. Ja, så jag kan ju jag börjar mer och mer förstå varför folk hade lite problem med kontrollerna. Absolut. <skratt> ja, men de de, de de de lutade liksom in lite för mycket in i gimmicken. Ja, ja i man. Eh, vilket för mig liksom det det det det jag har jag sagt hela tiden. Jag tycker att det är ett fantastiskt spel som lider utav kontroller. Ja. Eh och och jag hoppas att med den här releasen då så kommer man se att eh Jag hoppas jag att folk kommer kunna se storheten med det här spelet plus att jag älskar art stylen från det här spelet också. Ja, Jimmy. Jag tycker att det är en av de en av de snyggaste grafiskt sett. Det är någonstans emellan ehm någonstans emellan Wind Waker och eh, liksom eh Breath of the Wild kan man säga. Okej. Okay. Ja. Jag jag jag tycker när när jag såg det så kände jag bara åh, Ocarina of Time. Ja, det det är ju lite åt det hållet också, men men som samtidigt som de har den här liksom cellshadeda cartoonya stilen från från Wind Waker då. Jag såg ingen Wind Waker. Alltså. Men det är, vi är ju olika, ja. Ja, ja, alla precis, är olika precis. så det är roligt och det jag tycker det är ja. roligt att jämföra just de här sakerna för att ja. man man ser så olika på samma saker. Ja, men visst är det så, visst är det så. Så att mycket av det känner jag att den här porten eller den här HD remaken jag tror inte de har behövt göra så mycket för att hotta upp grafiken mer än att liksom se de till att den var de... snygg från början. Ja, precis precis. Jag tyckte den var snygg från början. Ja, jamen. Så att nej det det ska bli det ska bli väldigt väldigt spännande att se hur hur ja men hur publiken mottar det här och och sedan så självklart om kontrollerna funkar. Det är ju det är ju den stora det är ju det i stora ommet. Ajemen. Men eftersom de har fått så mycket kritik för det så hoppas jag ju att de har tänkt till lite extra då när de släpper det på det här sättet. Det borde ju de ha gjort. Det borde de ha gjort. Och det har släpp eh det släpps den 16 juli, tre dagar innan min födelsedag så att det... Jaha. Så det blir en liten blir en liten födelsedag present till mig själv där. Ajemen, ajemen. Det är ja. inte fel. Nej, det är inte det är inte vad är det om man fyller 35? Nej, precis. Herre Gud, vad gammal jag <laughs> väl. Ja, hur är ju det? <laughs> Ja, eh vidare då. Ja. Så vi har ju pratat om det här med att EA inte har ensamrättigheter på Star Wars franchise. Precis, precis. Ja men. Och nu under Nintendo Direct så gjorde ju de även då reklam för Star Wars Hunters. Ja, precis. Som som är lite arena fighting då. Mm. Och kommer vara ett free to play. Eh som du heller inte kommer behöva en Nintendo's online subscription för att spela. Aha. Precis som de gjorde med bildspelet. Ja, ja precis. Vad heter det? Ehm. Um... Vi har ju pratat så mycket om Lego spelat, det är mycket också. Ja. Knuffa bollar. Ja, precis. Ehm. Um... Det bara försvann. Ja, verkligen. Eh uh... Ni vet vilket ja. vi pratar om ändå. Fot fotbollsbilspelet. Ja, precis. Alltså var konstigt. Alltså det är så det är så det känns så konstigt när saker bara försvinner från huvudet. Ja. Det är liksom det är helt veck och jag ja. jag hade både på datorn och på konsol vilket ja, gör det ännu värre att jag inte kommer ihåg det. Det är man som samma här jag. Ja, ja men ja. i alla fall de de, de kan ju då spela utan att faktiskt ha online subscriptionen. Ja. Men det, det är ju också fantastiskt. Ja, men ja. Star Wars uh, Hunters då. Eh, real time crossplay squad battle. Ja. Klassar om de det som. Aha. Och eh, kommer finnas till eh, Switch, iOS och Android. Det är okej. Okay. Ja, ja, ja. Precis. Bär, bärbart. Aj man, så låt märkit jag att jag inte nämnde Xbox eller PlayStation där. Ja, aj man, aj man. Eh och det, det som gjorde det ännu mer intressant för mig, mm. det är att det är Lucasfilm Games mm. och Synga. Jaha, de gamla firmwareskaparna. Jajamän. Jajamän. <laughs> som går in och, och och gör det här då. Häftigt. Ja, jag tycker det. Ja. Jag vet inte exakt vad det kommer vara för att Jag tycker inte trailern gav tillräckligt med information men det är ju absolut någonting jag kommer ha ögonen på eftersom det är Star Wars och jag gillar Star Wars. Precis. Eh det är free to play. Det finns ingen anledning till att inte testa det. Nej, precis. Eller hur gillar man det inte kan man bara ta bort det sen. Ja, ja men och det det skulle utspela sig mellan eh episod 6 och episod 7 också om jag florer rätt. Det vet jag inte exakt. Eh mm. det jag vet är att det är helt nya karaktärer. Mm. Nej, de de de finns inte i Star Wars universum än om nej, jag nej, om jag förstod det korrekt när de förklarade då. Ja, men samma samma sak tycker jag att jag förstod. Ja, så ja. det nej som sagt det kommer bli väldigt intressant. Jag är alltid pepp när det kommer ett nytt Star Wars spel. Jag blir ofta besviken men jag är alltid lika peppen ja, då. Jag jag jag har alltid det här att någon gång kommer rätt. Någon gång kommer det. <går> Och det här kommer då eh uh, komma någon gång under 2021. De har inte satt datumet än. Nej. Och det här är bill fotbollspelet heter Rocket League kommer gå. Rocket League ja. heter det, ja så är det. Ja, <går> vad dumma vi är. Ja, ja men ibland så tappar man bara vad de heter. Det är så mycket vi har pratat om Rocket League i andra avsnitt också. Ja, ja men sant. Jag har ju hyllat Rocket League en hel del för många beslut som de har tagit genom ja. genom åren. Ja, men som vi har pratat om här blir nästan 3 år vi har hållt på med den här podden nu. Ja, det är det är insane. Ja, ja, men. Haft ditt. Det är det, är, det är det. Men vi fortsätter väl snacka lite Nintendo Direct nyheter? Absolut. Ja, men det det här är ju de här är ju de spelen som kanske har sett fram lite extra emot, men vi har en massa andra releaser som de som de släppte också till exempel Famicom Detective Club som kommer den 14 maj och det här är ju nog två spel i en murder mystery visual novel stil så du ska lösa lösamordfall. Ja. 82 282. Men verkar det verkar lite småcoolt. Det verkar väldigt right up my alley liksom. Lite mer Phoenix Wrightaktigt eh light. Nej, men. Mm. Ja, men det låter häftigt. Mm. Jag eh, måste ju påpeka en annan eh, releasedå ja. som redan är släppt. Ja. Men nu får det en fysisk kopia och det har det inte haft innan. Och det är nämligen Hades or ja. Hades. Ja, men de kommer få en fysisk Switch-kopia 19 mars 2021. Nice, nice. Eh, sen så har vi då Monster Hunter Rise som vi har pratat lite grann om tidigare också. Jajamän, jag testade demot. Det var svårt men roligt. Mm. Jo, men det blir ju en väldig omställning för dig också som, som har spelat det med. Jag kan ju inte spela med Gamepad. Nej, precis. <laughs> Usch. Ja. Men... men jag har ändå spelat, testat demot då. Ja, och det kommer ut den 26 mars för folk som är intresserade av det. Jajamän. Eh uh, en annan som kommer i vinter 2021 är Neon White som jag tyckte verkade lite halvspeciellt. Det det är ett du spelar en assassin, mm, uh, shooter spel. Ja. Du är en assassin i himlen. Mm. Så jagar demoner. Ja ja men. <laughs> och det låter bara eh, ursäkta, vad? Ja. Ska runt och vara i helvetet och jaga demoner. <laughs> Nej, tydligen så smyger de bonerna in i himlen ibland och då behövs assassins för att jaga rätt på dem. Ja ja men sen. Så det det det såg häftigt ut, Neon White, det måste jag hålla ett lite öga på. Yes, jag fick upp ögonen lite granna för ett spel som hette som de visade väldigt litigt ifrån något som hette Stabs the Zombie som kommer den 16 mars som verkade lite små kul. Jag började skratta när jag såg dan. Ja, ja ja, samma här. Eh och livet är inte lätt som en zombie så du springer runt där och försöker göra andra zombier så kastar huvuden och grejer. Det, det verkade lite små, det märkte lite små kul. Kommer ja, den 16 mars. Det ja som som Ultrafail sa, du spelar inte zombie slaktaren den här gången. Den här gången är du zombien och ska göra de andra till zombier. Precis. Så det ja, nej det var lite småroligt faktiskt. Mm. mm. Eh uh, Bravely Default 2 kommer snart 26 februari faktiskt. Ja, jämensan. jag är mänsan. Jag precis tagit plockat upp Bravely Default 1 igen och försöker ta mig ta mig igenom det lite granna. Sickn timing. Jag har ju faktiskt inte ens spelat första. Nej. Men tvåan är ju alltså trailern de visar upp på tvåan gjorde ju mig intresserad. Ja, jag grejen är att uh, tvåans story verkar vara så pass oknuten till ettan så att du kan plocka upp tvåan utan att ha spelat ettan. Åh, oh, vad fantastiskt. Eller Bravely Second som inte är ett så för två annutande är något annat sp spel emellan. Okej, okay, ja, ja i man. Det handlar ju ibland. Separat separat story i samma universum typ. Ehm, sedan så har vi No More Heroes 3 som kommer den 26 augusti, men det har fått det fick lite backlash under under uh, direktän. Ja, och man hade lite små koll på chatten så verkade folk väldigt besvikna över utseendet på det. Precis, precis. Eh vi får väl se. Det är ingen titel som jag speciellt är super hypad för. Jag har inte spelat de andra spelen som kom innan. Eh men det är ju väldigt många som håller dem varmt runt hjärtat. Eh och och då blir det ju verkligen så här att förväntar du dig någonting så kan du ju bli väldigt besviken när du inte får det du det du är ute efter och det här kanske var liksom ett hopp på mattan upphottad version utav de här gamla spelen men de verkar ha hållit kvar grafiken på gamla Wii-stadiet eller nästan PlayStation 2-stadiet ja, liksom. Ja, himla. Ja, himla. Ja, ja. Så att det man kan nästan förstå dem som de som blev besvikna på det. Ja, precis, precis. Såg inte ja, inte överväldigade av att av, av grafiken om man säger så. Nej. Nej. Eh, uh, en annan är ju Knockout City som jag tyckte verkade jättehäftigt. <laughs> Ja, det var väldigt speciellt. Det nästan en dodgeball eh shooter. Shooter. Ja men please. Ja det det är vad det är. Det är ja. dodgeball-spelare och passar bollen mellan varandra, kasta bollen på motståndare för att knocka dem ut och såna här häftiga grejer medans du kämpar med att ta bollen till mål. Ja, precis så är det. Ja i man, det kommer 21 maj. Det ska bli spännande att se. Hopp förhoppningsvis så visar de ett litet demo på det så man kan få testa det lite innan för det det det känns som ett väldigt speciellt koncept, men jag vet inte om de jag vill slänga massa pengar på det innan nej, jag har testat det. Men ändå känns det som ett spel som till exempel kunde ha varit kul på på de här level up medlemskvällar och dylikt. Jaja mensan. Jaja mensan. Eh för vi har ju samma sak där med med det här spelet då som som Mario Golf. Det känns som att det är någonting som du behöver ha lite det här couch co-op. Jag tror för. det blir roligare precis. i de precis. lägena. Precis. Outer Wilds kommer sommar 2021. Jaja mensan. Det gör det. Det det finns ju det nu ute, men det kommer till switchen. Precis, det är ju Nintendo Direct vi går igenom här. Precis, precis, <laughs> precis. Eh Och det är också så att Hyrule Warriors Age of Calamity får lite expansioner. De har ju kanske skaffat expansion pass eh och det kommer ju heller nu i framtiden här då. Oh ja, oh ja. Sen ett annan som tog mig lite som jag inte hade den blekast att jag ens var intresserad av. Det tog det lite på sängen så där. Ja, precis. Det var ju Mitopia. Mm ett turn based RPG som du spelar med mi karaktärer. Ja, jamen. Och du kan även om jag förstod det rätt sätta in mi karaktärer som bossar och grejer. Det verkade konstigt men samtidigt fantastiskt roligt. Ja, det känns det känns här känns som en ganska naturlig utveckling utav det gamla ehm pass-by-systemet från eh, från Nintendo Switch för där hade man ju då så att när när du gick förbi nej, Switch, eh, Nintendo Switch <laughs> Nintendo DS DS ja precis sen när du gick förbi någon annan som hade en DS så hade det här eh, aktiverade det här pass-systemet då så fick du ju liksom en signal emellan varandra eh och då fick då kom deras mi-karaktär in i din eh, ditt eh, square ah, precis aha. och då och då kunde du eh spela ett äventyrsspel där som var turbaserat baserat på vilken färg de hade på tröjan och såna saker eller var baserat på vilken skill de hade. Det låter ju inte som en föregångare till Mythopia. Precis, precis. Och det här gör ju också alltså konceptet det här känns ju som att men det det det ger ännu en anledning till att vilja sprida sina vännerkoder i Switch för att det är ju de här vännerna då som du kommer ta in i i Metopia i framtiden nog. Ja, i men och ha i ditt parti eller kanske till och med slåss mot. Precis, precis. Så att, äh, det är... jag tycker att det känns som äh, ett bra sätt att försöka skapa mer community runt Nintendo Switchen. Ja, i men. Ja. Och även det som Knockout City har äh, kommer ut den 21 maj. Ja, ja, precis. Sedan så har vi ju Ghost and Goblins Resurrection som kommer den 25 april. Ja just det. Jajamensan. Spelet som har drivit en hel generation till vansinne. <laughs> ja, verkligen. Ja, jag kommer ihåg att det blev en det blev en utmaning ett av åren då vi hade level up så var det någon som skulle spela ett spel som de tycker var extra svårt. Och då fick då fick jag sätta mig och spela Ghost and Goblins och drevs ju halvtid av sinne ja, av det här tilltalet. Ja det är stället. ju väldigt svårt. Det är fruktansvärt <laughs> svårt spel. Fruktansvärt svårt spel. Men nu kommer det då en en remake av det här eller i alla fall en fortsättning kanske till och med. Eh ser man ser man kanske kalla det för den 25 april. Ja jämman. Ja. Det låter fantastiskt. Jajamänsan. Sen den sista som jag noterade eh kommer 2022 någon gång. Mm. Och det är Splatoon 3. Ja, jamen. Jag är lite av ett Splatoon fan så här lite lowkey. Ja, precis. Samma här. Jag jag har egentligen bara spelat Splatoon 2 en gång, men jag tyckte känslan på det var så häftigt så att jag jag gillar jag gillar konceptet även fast jag kanske inte har spelat så mycket. Ja, jamen. Jo, men jag, jag tror du att det kan vara roligt. Mm. Om det håller samma anda som tidigare så kommer jag gilla det. Ja, och det verkar ju hålla ganska mycket samma anda. Väldigt mycket eh cute sih humor och andra sådana saker det det, det kändes det kändes rätt det kändes rätt på trailern. Jo ja, det gjorde det. Så att det det var väl det vi hade att säga om Nintendo direkt egentligen. Ja, precis, det var det. Men då slänger vi oss direkt in i våra nyheter istället som vi tänkte ska snacka om. Inte för att det här inte var nyheter, men Ja, precis, men det var bara en <laughs> Nintendo nyheter så nu, nu går vi, in går på... vi in på lite mer universalnyheter. Lite blandat. Precis. Precis. Eh jag tänkte börja då med att snacka lite om att Storbritannien håller på och kollar på att göra en lagändring. Det här lagändringen kommer vara baserad runt att få sälja eh automatiskt köpta konsoler kan man säga sån här eh, console scalpers som det kallas för. Det är alltså folk som skapar bottar för att köpa så många eh konsoler som möjligt eh, så fort som möjligt när de släpps på marknaden och sedan så ja de de, de tar slut på konsolerna som finns att köpa och sen så säljer de dem för ett mycket mycket mycket högre pris eh på typ blocket eller tradera landa såna ställen. Men såna vill vi ju bli av med. Och såna vill vi ju bli av med. Det det är ju bara jättetaskigt mot mot andra ja, köpare. Ja, precis. Och det här då har Storbritannien nu tyckt att det här måste vi kämpa emot. Så att de håller på ju se till att göra en lagändring som kommer kommer vara baserad på gaming hardware automated purchases and resale. Ja. Och det är det är redan nu eh över 30 stycken eh, MP eller members of parliament som är för det här den här lagändringen och de ska, ska ta in den för att eh, få få in det här i lagstiftning då. Och det är för att se till att eh, trade associationen har ett ett stöd i ryggen från regeringen som säger att ja men nu nu får ni räcka med det här. Vi kan inte ni kan inte hålla på på det här sättet. Ja, ja men eh och riktigt får slå dem på fingrarna så att de faktiskt kan både bestraffas och fängslas för för det här. Alltså det blir såpass hårt. Så det kommer bli såpass hårt enligt ja, enligt förslaget då. Ja. Så att eh förhoppningsvis så så slutar folk och göra det här så här i framtiden och förhoppningsvis så har, hakar fler eh länder på, länder det. på det här. Men storbrittan har ju varit ganska i framkant med lagstiftningar det kommer till eh ja men dåliga practices i TV-spel och ju också de som gjorde de här Ehm undersökningen för jag tror bara två somrar sen eller förra sommaren när de pratade om att se till att eh, bli av med loot boxes och såna såna saker eh för att eh, det var ju är då, då då som EA så till kallade sina loot boxes för surprise mechanic. Ja just det. Just det, det var inte gambling, det var, det var surprise var... mechanic. Precis. <laughs> eh så att sådana saker håller de ju faktiskt på att titta en hel del på i Storbritannien så att eh, de är ju lite i framkanten när det kommer till lagstiftning angående runt dåliga practices inom tv-spel. Ja men. Ja men. Eh jag har någon nyhet. Mm? 25 mars släpper Netflix en eh, ny anime. Ja nämligen Dota 2. Ja. Det är, det är lite häftigt. Jag har alltid alltid sagt att spel som League of Legends och, och Dota och sånt, de har så mycket story de skulle kunna bjuda på gällande andra spel och and mm. serier och filmer och såna här grejer som inte har med deras egna moba att göra. Precis, precis. Och och det har ju vi sett att det är ju på väg att växa. De är ju på väg att utöka de världarna både League of Legends världen och Dota världen. Jajamensan, just det så. Och nu kommer då ett, ett en Dota serie som första säsongen ska vara 8 avsnitt vill jag minnas. Ja, det låter bekant. Och som uh, producent och showrunner har vi Ashley Edward Miller som även har varit med och gjort uh, den gamla sci-fi-serien Andromeda. Oj. Och uh, Fringe var han blandar det? Jaha, ja. Terminator: The Sarah Connor Chronicles. Ja. Thor och X-Men First Class. Det är... finns hans namn med mig. Aj men det är rätt stora grejer. Aj men och det är inte bara han som är ett stort namn i den här serien mm. utan vi har även då Studio MIR som står bakom produktionen och det de är ju bland annat kända för Legend of Korra. Jaja, ja är anime. ja. Vilken en väd känd animé. Absolut verkligen verkligen. Och det är även de som står bakom den kommande animeserien The Witcher, The Witcher Nightmare of the Wolf. Ja ja, ja. Så alltså det det det stora namnet bakom bakom serien och så fast det gör själv inte är en Dota-spelare så så är jag ju utan anime fan. Ja, <laughs> jag kommer ju ge den här en chans, det är inget ja, snack om saken. Ja absolut. Och jag jag så har spelat Dota 2 en hel del men därav vill jag ju också veta vilka stories de kommer liksom gå in på vilka karaktärer som kommer speglas runt omkring oss så att det ska bli jättespännande att se. Jag rekommenderar att du kollar trailern om andra ord. Jajamänsan, det ska måste jag verkligen göra. Ja, för de behöver ja, de har även en beskrivning på mm. storyn och sånt, men jag orkar inte läsa upp allting nej, om det. Nej, nej. <laughs> men Miller beskriver serien som episk, känslosam och vuxenorienterad. Ja. Gör han. Så får vi se vad vad det blir i framtiden. Ah. Är lite vagt men <laughs> vad det innebär, men ja, hoppningsvis blir det bra. Eh jag tänkte snacka lite granna om ett annat spel som har release alldeles strax som den 26 mars faktiskt och det är Hayslides nya titel It Takes Two. Ja, Hayslide är ju studion som ligger bakom eh oh, vad heter det nu då? A Way Out som vi pratade om för jättjättelänge sen ja, i början det. av i början av uh, våran poddkarriär. Eh uh, så att det var ju där vi började spela det och sen så har vi har jag nu sett nyheter om Hayslides nya titel It Takes Two. Och där är du, du spelar två föräldrar som håller på att gå igenom en skilsmässa, men de blir förvandlade till vorderdockor och hamnar i ett magiskt äventyr där de tillsammans måste liksom laga sitt förhållande samtidigt som de också måste ta sig vidare liksom. Ehm ja. Det låter det låter lite eget. Det, det det låter väldigt eget och det är väldigt det finns inte collectible balls och sådana saker. Eh det har vad heter han nu då? Fares ja. heter han va. Eh pratat om. Det han har pratat om istället är att det finns massa andra små eh saker som små extra Ehm minigames och såna såna saker som vi kan spela i spelet som Aha. som är som är där för att fylla ut eh, utan förstår du ändå. Ja, men. Precis Häftigt. precis som i uh, A Way Out där vi vi jag tror vi spenderade en typ en timme extra på Måla vi... mustasch på en tavla. Precis. Du du diskade ordning disken så när vi gjorde inbrott <laughs> i det huset. Det var bara vad, vad, vad. Precis. Och gör du jag diskar. <laughs> Va? <laughs> vi har gjort inbrott här. Men vi snodde ju deras bil nånting. Jag bara vi var snälla <laughs> ja, nej men precis. Eh och eh det det här känns också väldigt eh det här känns inte alldeles lika gritty som eh, a way out kändes. Det det kände det var ju väldigt eh, känslosamt på ett helt annat sätt. Det här ja, känns ja. det här känns mer det känns som att eh det känns som att man kan få väldigt mycket känslor från spelet dock. Ja. Eh det känns väldigt hjärtfyllt. Det känns som att det har mycket kärlek bakom det här spelet. Så att det det ska bli väldigt spännande att se hur det hur det blir och vi kommer säkert tackla det tillsammans du och jag när vi får chansen. Jo, vi, vi säkert, ja. det gör vi säkert. Yes. Eh, jag tycker ju om att följa lite olika YouTubers. Ja, men. Eh, en av de väldkända YouTubersarna jag följer är MrBeast. Ja. Han tycker jag är jätterolig och fantastisk. Mm. Eh uh, och tack vare honom så är det en annan stor Youtuber som jag har fått upp ögonen för då. Mm. För att de har gästat varandra. Ja, okej. Okay. Eh uh, och det är Youtubern ZHC. Eh uh, Sacry heter han. Ja. Och han är en serietecknare och Youtuber. Ja. En helt fantastisk artist. Mm. Och han har ju då bland annat gestat Mr Beast genom att måla en hel bil och ge till honom målat ett helt hus och du vet såna där tokigheter. Men nu har han varit igång på sin egna kanal mm. och byggt en fullt fungerande 3 meter hög PlayStation 5. Oj. Som väger 227 kg. <laughs> och han har ju självklart gjort en DualSense i matchen det stod leks. Självklart var det inte. Och det finns ju att titta på på hans Youtube-kanal och du och du får ju även se när han och och teamet eh, bakom Youtube-kanalen då eh tecknar målar hela mm. den här kolossen. <laughs> Alltså ju jättehäftigt. Ja jag ty jag tycker verkligen det. Ja, eh för för att då bara anknyta till den storyn där och ta en liten tråkig nyhet så är det Men faktiskt... jag är inte färdig. Nej, men färdig? Nej, jag var Nej. mitt i snacket. Då kan du bara avbryta. Ja men det är ju sjukt. Herregud, inte nog med det utan när han når en viss mängd views, mm. vilket han, de oftast gör de här youtubersarna när de säger en sån grej så är det nästan garanterat att de når det. Ja. Och när han når det så kommer han även att donera PS5 och tillbehövande barn och även ett par subscribers Nej. eftersom det är ganska svårt att få tag i PS5 just nu. Det är jättefint. Ja, jag tycker det. Det är jättevett, det är jättefint. Det är verkligen motsatsen till de här scalpersen har vi pratat ja, tidigare. <laughs> Precis, visste det. Ja, ja men. <laughs> och jag måste ju bara säga då att eh, som jag sa den är, den här är 3 meter hög, väger 227 kg. Mm. Originalet är 4,5 kilo och 38 cm. Så det det är lite stor skillnad lite där. Det är lite stor skillnad här. Nu får du slänga in ditt nyhet. Ja, jo precis. För att snacka vidare om DualSenseen där så är det ju så att vi pratade förra förra veckan om att Sony har hamnat i kritik för den. Och nu är det så att de har hamnat ännu mer i blåsvädet där för den här driftingen i kontrollerna då. Ja, i man. Eh, det är så pass illa att de har faktiskt har blivit stämda i en klass class action lawsuit Oj. som är en en stämning som är baserad på att att ett företag eller en advokatbyrå då representerar representerar en grupp av människor. Ja, himla. Och det här är då alltså gruppen av människor som representeras här är ju ägare av PlayStation 5 då. Eh just eftersom det är så stora problem att det går att de de anser att det det går inte att använda konsolen riktigt som den ska ju användas kunna användas och därav så så så finns det en grund för de att stämma, bli stämda för det här då. Samtidigt som de också tycker att bemötandet som folk har fått när de har hört av sig till supporten och såna saker har varit eh, under all kritik. Okej. Så att eh så att vi får se vad som händer där. Gissningsvis så är det som som de flesta såna här court cases att att eh, företaget som har blivit anklagat de de köper loss sig kan man säga. Ja, de ger med sig och betalar en viss summa och så är det över sånt. Precis. Så gissningsvis så är det samma sak som kommer att hända här. Ja, i män. Mm. Eh vi har ju ett ett kommande ARPG shooter mm. som har intresserat mig lite Outriders. Ja. Och ju vi redan eh fått information att det släpps första april. Mm. Men som alltid till stadia så kommer allting senare. Ja. Och det är ju alltid tråkigt. Det är alltid tråkigt. Men nu har det kommit ny information om just Outriders. Mm. Det kommer för stadia släpp precis samma datum som alla andra. Ja men det är ju bra. Så stadia användare slipper för den här gången skulle då vänta mm. för att de stadiaägarna har ju blivit lite oroliga just till det här med releaser för att spel som NFL och FIFA, Star Wars Fallen Order och såna här spel har ju kommit flera månader efteråt då. Ja. Så men nu så börjar de få lite ordning på det och det är ju faktiskt ännu viktigare för Google att förordning på det här med releaser och dylikt nu eftersom de har stängt i, stängt ner sin egna spelstudio för att mer fokusera på tredjeparts tillverkare. Man tror andra, andra utvecklar företag som ja. gör spel till dem. Ja, och då är det ju som precis som du säger här ännu viktigare att de fokuserar på att se till att det kommer ut samtidigt som en på ett annat sätt. Nej men för varför skulle varför vill någon annars köper jag ju en PlayStation eller mm. en Xbox? Mm. Du måste ju alltså du måste ju ha något att locka med. Precis, precis. Och och du kan inte locka med att köp våran och du får spela allting för sent. Nej, precis. Det är ingen det är ingen bra reklam. Nej, nej, precis, precis. Men detta är ett jättebra steg i rätt riktning och iomatos stänger ner sitt egna och vill ha mer fokus på andra företag mm. så känns det som att vi kanske kommer få lite battery releaser på stadiet. Ja, precis, precis. Eh min sista nyhet är lite mer inriktad på spelutvecklingssidan utav nyheterna som vi brukar ta ibland och det är att Epic, det vill säga de som eh skapar Unreal motorn och Epic Store och alla de här sakerna, de håller på att utveckla en webbaserad tjänst som heter MetaHuman som är en browsertjänst där du kan skapa mänskliga karaktärer i 3D-miljöer då. Kraftigt. Detta är till för att olika spelutvecklare ska kunna ska kunna använda de här sakerna in i direkt att kunna ta en karaktär som de skapar som redan är färdig riggad för animation. Som du kan sedan bara ta direkt in i Unreal motorn och köra och animera precis så som du som du vill ha den. Ja, i man. Så att det vi säger är att jätte jätte jättemycket arbete eh behöver underlägga ner på att eh, skulptera och eh, rigga de här karaktärerna då vilket gör att eh, arbetet blir mycket lättare för folk som använder sig av Unreal motor då. Jajamän och det underlättar ju verkligen för för indie studios. Jajamän. Vilket är fantastiskt för det vill ju vi alltid promota. Precis. Det det gör jobbet för indie studios lättare det blir lättare för folk som sitter bara hemma och och leker, och leker eller kanske håller på och utvecklar någonting i sin i sitt sovrum liksom. Jajamän är på väg att bli en studio. Ja men precis precis så att det det kommer bli ett bra hjälpmedel. Precis, jag tror att det kommer bli ett jättebra hjälpmedel för folk som håller på med, med eh, spelutveckling. Ja, men. Ja. Eh, jag måste ju bara för att eh, du är ju ut så stort fan av eh, den nyreleasen ny där och Trials of Mana. Mm. Så måste jag ju bara påpeka att de har faktiskt sålt över 1 miljon. Nu. Ja, en miljon som har blivit lurade för att köpa det här spelet. <laughs> som tur är så har jag är ju inte själv det. Jag fick ju faktiskt låna en kopia utav en gemensam vän till ja, oss. Ja, ja, geman, ja, geman. Eh, som jag fick testa det här spelet då tyvärr så jag, jag ja, nej. Tyvärr. Man vill inte vara besviken på det nej, för, att, för det. att originalet är så sjukt bra. Ja, precis. Jag älskar originalet, men det kanske också är lite av anledningen till att jag inte gillar den här versionen. Ja. Det det kan ju vara så att för mycket av de gamla känslorna sitter kvar. Precis. Eh själv tycker jag ju personligen att att spelet är lite klankigt i fightingen och spelet är alldeles alldeles för lätt. Ja. Så att eh men men som som jag har nämnt som både du och jag har nämnt många gånger tidigare i podden att spelsvårigheten eh är ju inte alltid att den ökar tillsammans med våran skillnivå eftersom vi har ju spelat spel så länge som jag har gjort själv. Ja, je men och det får ju man försöka ha i tanke också när man spelar spel. Så är det ju alltid så är det ju alltid men jag önskar att man kunde öka nivån lite gärna i svårighetsgraden på spelet. Ja. Eh annars så så så är ju själva storyn i sig är ju intakt så den och den är fortfarande bra. Röstskådespeleriet är helt okej okay i dem också. Ja, Iman. Det är inte helt illa man andra ord. Nej, nej, nej. Nej. Det är bara det är bara min besvikelse som ja, är så stor ja, liksom. Ja, man. ja, Iman. Ja. Och en annan nyhet när vi ändå är inne på Square Enix där. Mm. Det och inte bara inne på Square Enix när jag har pratat om att jag börjar spela Final Fantasy 14. Precis. Det är ju så att vi satt ju inne på min Discord där då och tittade på live när de annonserade den nya expansionen mm -hmm. som kommer i höst. Ja men. Endwalker. Yes. Och nu har ju inte jag kommit till det uh, det de sista expansionen som är ute än. Nej. Jag har precis börjat på uh, Shadowbringer. Nej, den nej. innan det. Jaha. Ehm um. eller är det den innan det? Ja, jag jag vet inte. Heaven Sword heter den. Ja, okej. Så jag precis har börjat på. Yes. Vilket innebär att jag precis har bytt klass och blivit en uh, astrologian. Jag ah, det ah. alltså kollar du på Youtube kanaler så uttalar alla det ordet helt olika. <laughs> så jag vet inte vad som är korrekt så hata mig inte för uttalet. Nej, nej, nej, nej. Eh, <laughs> uh, så jag är nere på level 30 nu igen då och måste ta mig upp igen. Ja. Jo. Ja. Eh men i alla fall Endwalker vad vi vet är bland annat att vi får två nya klasser vilket är fantastiskt. Vi kommer få den fjärde healern äntligen vilket Ooh. är då Sage yeah. och wow dan såg jättehäftigt ut tycker ja. jag i alla fall. Ja men det ska bli kul. Men jag älskar alltid supports så det det ligger väl lite extra om hjärtat. Jo precis. Vi pratade ju om det här om här om assistance var liksom lustigt det hade varit ifall det fanns ett RPG-spel där där supporten blev de som blev liksom main Jag vill ha tre olika supportklasser. Jag har aldrig gjort tidigare som någon som är utvecklare hör det här. Ja. Jag vill ha ett spel där supporten är allt. Ja, jag vet. <laughs> det ska vara typ så här, du kan välja mellan fem olika supportklasser tre tank så kanske en eller två DPS Precis. istället för åt andra hållet som, som det är i vanliga i fall. Nej men <laughs> jag vet inte hur det är möjligt att göra ett sånt spel men det hade varit coolt. Det hade det varit. Det hade det varit. Men det kommer en annan eh uh, klass också som vi inte vet så mycket om. Eh uh, vi vet att det kommer vara en milidps. Mm. Vi ska få mer annonserat senare. Men självklart så försöker ju de alltid gissa vad nästa är speciellt då med tanke på att han så läser upp allting. Jag kommer inte ihåg hans namn jag ber om ursäkt för det. Ja. Eh uh, han byter t-shirt eller tröja under live Aha. och alltid så finns det någonting som väldigt far away pikar till vad den kommande är. Ah. Och det har ju de stora fansen av Final Fantasy 14 lärt sig genom åren och blivit mycket mycket duktigare då på att lista ut vilken klass det är som kommer och sånt här. Mm. Fast en normal person skulle inte ens kunna hitta hitta det. Nej, nej, precis. Men det har de blivit jättebra på och de populäraste gissningarna just nu mm. är Bismaster. Mm templar och korsar. Ja, okej. Okay. Det det är tydligen de 3 som är de högst gissade för tillfället mm. så vi får se om någon av dem är rätt eller inte. Ja men, ja men. Det är som sagt, vi får vi får se nån endwalker kommer. Vi får se. Det ska bli spännande, det ska bli ja, spännande alltså, att se. Ja, jag ser jag är ju nyligen börjat spela Final Fantasy och jag är redan pepp på på nästa del så jag bara o. Ja, oh. ja men, men det det är ju ändå det är ändå ett ett tecken på att Final Fantasy 14 verkligen verkligen verkligen har gjort en eh att alltså de tog sig tog sig i the bootstraps och verkade inte drog upp sig själva för att de de de fick ju väldigt mycket kritik i början sedan så kom det ju den här uppdateringen som var A Realm Reborn. Precis. Och efter det sedan så har det verkligen exploderat i popularitet. Ja, och och jag är ju en av de här tidiga spelarna som spelade det back in the days. Yeah. <laughs> och blev inte så himla hooked på det. Nej. Men så har ju man genomtid. Jag är ju närmre Morberg spelare egentligen. Precis. Så så jag har ju alltid haft ett litet öga och man får ju alltid höra om vänner som har spelat eh om man får läsa om det och såna här saker. Och till slut nu då så kände jag att ja men jag jag får väl ge den en ärlig chans igen då för att ja. det kan inte vara så populärt och vara så dåligt. Nej, precis. Och det är så populärt för att det är så jädderbra. Ja, <laughs> helt precis. enkelt. Precis. Det det är förklaringen. Det ja. är ett solidt Uh, tab target MMORPG. Mm. Ja, och det och det kommer det. från och det kommer från dig som ändå du du kan dina MMORPG:en liksom. Uh, det ja, det beror ju på vem man pratar med. <laughs> Men uh, ja, jag jag för, jag gillar det med MMORPG och jag kan lätt slänga in många timmar i det där MMORPG:en. Ja. Och detta är nog ett uh, MMORPG jag kommer spela ett tag. Ja men precis. Jag jag, jag skulle ju säga det här. bara gå ut andan Lim här och, och klappa oss själva på ryggen. Lite gärna eller dej på ryggen framförallt skulle jag ju säga att du är nog en av de mest kunniga om MMORPG:en i eh svenska podcastvärlden för tillfället. Ja, ah, det, det tar jag som en jättekomplimang. Ja, men det ska du göra, det ska du göra. Eh för att eh jag tror det. Ja Ivan, ja, jag heftig. tror riktigt, jag tror på riktigt det av, ja, av alla poddar och sånt som, som jag också har själv lyssnat på då. Ja Ivan. Så tror jag att du är en av de som eh, faktiskt spelat mest där med MMORPG <gär> genom tina här som vi har. Det fick ju mig till en ny idé. Yes. Det vi måste ju bjuda in lite andra spelare av olika genrer och göra en MMORPG special. Det tycker jag vi ska göra. Det ja, ja det får vi prata vidare om utanför ja, podden gör... och se vad vi kan komma fram till. Det gör vi, det gör vi. Men, det var min sista nyhet. Det var din sista nyhet. Jag har inga andra nyheter heller så att eh, Nej, men det är ju det är ju fantastiskt. Ännu i toppavsnitt. Ännu toppavsnitt. Sveriges eh, gladaste podcast. Ja, vi på vi påminner er igen om att gå in och kolla på Pants of Gaming och kolla på Extra Liv som sänder ikväll. Ja, jamen. Och missar ni det ikväll så kan ni ju alltid gå in och kolla på det i efterhand. Ja, boden finns alltid. Ja, jamen. Så med det så tackar vi så mycket för oss och vi tackar alla lyssnare. Jajamän, ni är fantastiska som orkar följa oss. <laughs> Jajamän. Vi får väl också säga det att eh vi ber om ursäkt för att det har blivit struligt med Spotify releasen som för förra avsnittet. Ja, men det tog en vecka extra att få upp det på Spotify ja. och vi har varit i kontakt med tekniker på Spotify och även de sa att de vet inte varför det hände. Nej, och vi och om problemet uppstår igen så ska vi kontakta dem igen. Fick de vi fick, de, fick, de, fick de också veta så men att Ja. Men den här gången så behöver vi tydligen inte vänta lika länge som vi gjorde utan vi kan höra av oss mycket snabbare. Och för nu vet vi hur det funkar lite mer behind the scenes. Precis. Ja. <laughs> så än en gång vi ber om ursäkt men i framtiden så ska det funka. Ja. Vi tackar i alla fall så jättemycket för att ni lyssnar på oss. Vi vill också tacka våra kära Patreon supporters. Ja, absolut. Tack så jättemycket. Eh vi använder ju de patronpengarna för att kunna göra lite resor för att kunna göra lite besök på på mässor och dylikt. Ja. Nu har ju vi inte haft så mycket möjlighet till det på grund av covid. Ja, precis. Men istället så har ju vi fortfarande lagt de pengarna på podden ja, genom till exempel spel eller DLC:n som vi faktiskt spelar och pratar om. Som material här i podcasten. Ja, så att varje gång som, som man donerar pengar till våran Patreon så använder vi det bara till att uh, göra podcasten bättre. Jajamän, så. Jag kan ju bara så här, i framtiden när jag känner mig lite mer mogen och säker så kommer vi ha uh, lite mer snack om Final Fantasy. Ja. Och uh, en av uh, grejerna som Patreon har hjälpt till med mm. är ju faktiskt att köpa ett av DLCerna till mig. Ja, men precis, <laughs> precis. Så det är fantastiskt. Mm nej vi så vi tackar oss jättemycket för det supporten vi har fått och är det fler som vill supporta oss så finns det en länk till våran Patreon i på sidan men det är absolut. absolut ingenting ni behöver känna er tvingade till att göra. Ja, absolut. Vi kommer ju fortsätta göra podden i vilket fall som helst. Precis. Ja, jamen. Och även ni är alla välkomna på min Discord och eh, skulle det vara så att Discord-länken har slutat fungera av någon anledning, det händer ibland fastän vi har ställt in länken på att alltid funka, mm. så slutar den fungera av någon anledning ibland. Ja. Och skulle det hända, skicka bara ett meddelande på någon av de sociala medierna så ser vi till att fixa den länken på en gång. Ja, men sen vi finns som sagt på Facebook, Instagram och Twitter där vi är mest aktiva på Instagram. Precis. Och vi finns att lyssna på, där poddar finns. Ja, men. Och med det så säger väl vi. Game, game over man, game over.